Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan selesai subuh ini. Bismillahirrahmanirrahim Tawliah mengajar ataupun tersyarah di luas Aksyar 96 dalam kolongan 3 Akta Pertabilan Undang-Undang Nunggu undang -undang. sekejap Akta Pertabilan Undang-Undang Sita Melayah Bidayah Sekuan 1667 Dengan ini diperlakui bahawa Muhammad Islam benar-benar berbakat-bakat kenalan 2007 Berharaman TBD 16 Masih Turi Berumai dan Alam dan Perumahan Singulari 57.1.20 Setelah menggunakan ini terendak dewa kuasa dan beliau dengan ini diberi tauliah untuk mengajar di wilayah-wilayah sekolah dalam bidang Al-Quran dan Waktu Haid Bagi kategori dewasa dan kanak-kanak Nombor 2 Tauliah mengajar ini telah digunakan dalam tempoh 3 tahun Berkuasa mulai 11 Mac 2013 sehingga 10 Mac 2016 dengan syarat-syarat seperti berikut Ini Tidak mengajar dan menyebarkan Apa-apa ajaran yang bertentangan Dengan ajaran Ahlus Sunnah Mujama Faham Maknanya selain daripada Ahlus Sunnah Mujama Tak boleh kan Ini dia, berada, dia berjauh sini Tidak mengajar dan menyebarkan Apa-apa ajaran yang bertentangan Dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah ashariah tidak menyentuh nabi tidak menyentuh apa-apa perkara yang berhubungan dengan kedaulatan dan kuasa yang dipertuan agung dan mana-mana raja sebagai ketua agama Islam sesuatu negeri yang ketiga tidak menghina perkara silasiaat tidak menghina perkara silasiaat yang terdapat dalam empat mazhab syafi'i waliqi ambali dan hanafi yang muktabar yang dan yang tidak selaras dengan ajaran al sunnah nama tidak menyentuh isu parti politik yang seterusnya tidak menyentuh secara langsung hal-hal peribadi mana-mana individu seterusnya tidak menghina mana-mana pihak berkuasa agama dan mematuhi apa-apa peraturan yang dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan Tauliah mengajar ini boleh ditarik balik pada pilih, -pilih masa sekiranya berlaku pelanggaran ke atas mana-mana syarat yang telah ditetapkan. Tempat keempat, permohonan memperbaharui tauliah mengajar ini adalah dibuat sekurang-kurangnya tiga, tiga bulan sebelum tamat Menteri Pering ini. Dato' Haji Wan Zahidi bin Wan Wante, mufti wilayah persekutuan, merangkap pengurusi jawatan-awasan pengawasan pengajaran agama Islam berdaya persekutuan sekalau ya yang ini yang boleh dimohon nombor ini basara ni al ijazah Di riwayat Al-Butub Al-Hadisiyah Jajah untuk meraihkan kitab-kitab hadis Min muhadis daripada seorang ahli hadis atau muhadis Al-Syahir yang mahsyur walang anamah dan orang yang sangat alim Al-Kabir yang besar Al-Syahir dan Syekh Azizul Haq Syekh siapa hadis di yang terrahmaniyah Al-Arabiyah Muhammad Baw Dhaka, Bangladesh ini satu-satunya sanad yang paling dekat dengan Nabi. Dekat dunia ni, sanad yang paling dekat ni ada satu mandas dekat Bangladesh. Dia punya Syekhul Hadis, dia punya sanad paling tinggi dia dengan Nabi. Kau oh, kan? Polis dari Bangladesh. Orang di tempat hmm. Jadi di sana ni Sanat Ali Sanat Nazir Sanat yang paling dekatlah. lah Maknanya Bilangan-bilangan Syekh tu nanti Sampai ke nanti Yang paling sikit tu Yang paling tinggi ha, Yang box sekarang ni Yang paling tinggi Yang dekat Pembelajar Ini daripada pengetua sayalah Marana Muhammad Syafir Ahmad Sergi Kenal tak Betul kita Panjang nak baca ni Apabila al-amir al-daif al-aziz al-har maka beliau berkata fast istinja'da kitab al-rijazat mini lebar aku alahi Al kepada saudara billah yang seagama ataupun men, yang yang ngelah mati ni saudara seagama agama ni al-syekh Syabir Ahmad bin Yusuf Saleh itu Syekh Syabir Ahmad dari Brunei yang muncul Oh, banyak, banyak, banyak banyak banyak banyak banyak banyak. Kemudian dia ni sambung dia kepada Syeikh Fatullah Ashahih dengan Ahmad Usmani Adiobandi Syeikh Shahih. Syahir Bashir Ahmad Asmani Jubandi Syekh Syekhul Hil Mahmudul Hasan Jubandi sambung lagi kepada Syekhul Qazimi Anna Nasri bin Asha Sarasa Jubandi daripada Syekh Abdulbani Al Mujaddidi daripada Syekh Syah Tishab Dehlawi daripada Syekh Abdul Aziz Dehlawi daripada Syekh Abdul Tahil Muhammad bin Ibrahim Al Qurti daripada bapanya Syekh Ibrahim Al Qurti daripada Syekh Ahmad pasyasi daripada Syekh Abu Mawalif Ahmad bin Abdul Hudus Asy-Syanawi daripada Syekh Shamsuddin Shamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli okay. okay. <laughs> ni? kan, ah betul menjadi nama Ar-Ramli nihayat ngarang nih hayatul mutaraq apa namanya hayatul mustasyarah kan kita minggu lepas dah ngajar Ar-Ramli ani dia Sana saya sampai waktu itu Kemudian daripada Syekhul Islam Rabiiah Ya'iza karah bin Muhammad Ansari Syekh Zakaria Ansari Inggeris guru ne maram di. Kemudian daripada Syekh Syahbudin Ahmad bin bin Ali bin Tun Hajar Asqalani. Ah, bagus. Najjar Asqalani ini boleh Syekh Zakaria Ansori boleh menghajar Asqalani. Daripada Syekh Zainuddin Ibrahim bin Ahmad Al-Tatuhki Daripada Syekh Abi Abbas Ahmad bin Abi Fales Daripada Syekh Sirajuddin Hasan bin Mubarak Al-Hambali Al-Zabiri Daripada Syekh Abil Abil Waqt Abdul Awal bin Isa bin Shu'i Al-Shadari Al-Harawi Daripada Syekh Abil Hassan Abdul Rahman bin Muzafar bin Muhammad bin Daud Al-Dah ini Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Al-Saraqsi Daripada Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Farabri Daripada Syekh Imam Al-Humam Amirul Muminin Dal-Hadis Abi Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari Di sana Al-Bukhari Al-Bukhari Sekarang kita berlain sampai Nabi Qadi Sanidani maka telah menerima ijazah daripada Bu Asyharul As Saleh seorang pemuda yang soleh Muhammad Islan bin Abu Bakar. Fa'ajaz suruh maka telah memberikan ijazah boleh ini ijazatan fi jami'il kutub. Ijazah terhadap semua kitab-kitab al-manzdurah yang telah dinyatakan fil hadis dalam hadis an-Nabawi asy-syarif, hadis nabi yang dia riwayatan atau dirayatan. San madde secara riwayah atau dirayah. Riwayat ni, sila baca mata nadi sila. Girayah ni menjelaskanlah mana dia islam tentang mata nadi tu sudah mengira. Bishar itu dengan syaratnya al-mu'tabar yang tabar dan al-lazat disisi ahli-ahli asar atau yang yang mubabar lah. Wasanil al-maru dan sana yang diketahui, ada ahli ekstisot, jadi kata orang-orang yang khusus wal mutasir yang bersambung Ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semak usah, nafsi, semula aku telah memasihkan diriku wa'iyahu dan kepada beliau. Bitaq Allah, dengan bertakwa kepada Allah, isteri wa'al-alaniah, dan keadaan kesembunyian ataupun terang-terangan. Allah yang setahil ini, bidahwati Supaya dia tidak... tamam digelar resul. supaya dia menumpukan aku di dalam doanya dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syariat yang bermanfaat. sama auqani dikhidmatuddin itu juga aku memuashihkan kepada supaya berkhidmat kepada agama wal dan kepada ilmu. dan berkhidmat dengan hadis dan berkhidmat kepada hadis al-nabawiy asyarif al hadis nabi yang mulia wa ta'ala fihi dan apa-apa yang berhubungan dengannya minan ulum kepada ilmu-ilmu wa as'alullahal azim la naqum wa'abud allahoma haqqul maula yang maha menaung al karim mahmudir al afwa iaitu keampunan wal afiah dan afiah sihatan lana bagi kami fid dalam agama dan dunia wal akhirat wa yuhyina dan menghidupkan kami alal islam dalam agama islam was sunnah dan sunnah Ayumi dana mematikan kami alaihimah ke atas Islam dan sunah. Innahu jawadun karim sallallahu alaihi wasallam maha pemurah lagi maha mulia. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi alamin al-mujis Abu Muhammad Syabir Ahmad Siddiqi muftara hadis Darul Ulum Zakaria Danispur diunubi Aceh banyak ni ah baca semua sebab yang bagi dalil kepada saya dia ber, diperi sanad dia dua seorang dengan mama Syarifuddin kemudian dengan Syekhul Hadis saya Mufti Abdullah Al-Haq dia sanad dia license Dia ada Bukhari satu Kalau yang Syampir ni, mungkin tu saya Dia ada Bukhari dua, Dia kecah daripada Dia ada dua jenis Jadi secara kesimpulannya semua sanad-sanad yang belajar dengan tarekat dua wali ni dia akan sampai kepada Sheikh Wali Allah bin Syekh Wali Allah bin inilah yang bawa ilmu semua ke India. Jadi semua sanad sampai pada dia. Sebab dia tu zaman 200 tahun yang lalu dua 100 tahun lebih. Jadi semua ulama-ulama India dan ini berdarab lah selepas zaman apa nih Wahabi muda masyiin, Mekah Madinah banyak ulama ulama lari ya ke seluruh dunia ada yang ke India ada yang ke Pakistan ada yang ke Nusantara Asia Asia kan, heh zaman dulu ada yang ke Yaman zaman, jadi Syekh yang dah tahu ini dia marah pun tapi dia lagi dia. pasti semua sana sana hadis ataupun apa-apa ilmu lah yang berkaitan dengan hadis semua sampai ke Sheikh Wali Allah bin Ba'i. Dan boleh yang jadi anak murid dia pun ramai lah semua yang besar-besar menyenaraikan dengan Sheikh Muhammad Hasan al-Ghanghuni, besar dia. Kemudian ah uh, Sheikh Qasim al-Nanubi mengasaskan madrasah itu pun. Sangat besar, ramai besar Banyak lagi Misur bin Nuri Kemudian Syekh Abdul Rahim Raiburi Kemudian Syekh Syekhul Him, Mambulul Kemudian Mahmud Al-Ganggori Yang sebut jadi Kemudian Apa ni, Anwar Shah Kashmiri Cuma lah Tak boleh semua kan. Tengok sehingga Kemudian ada daripada yang mengajar saya Abu Daud, Termizi, Muslim abu Manjang, Nasai semua juga Tengok sehingga. Bagi baca-baca, tak ada baca Tengok-tengok lah satu lagi itu kan Saya pasir nanti kau tengok apa ini Hmm. Ya, lah Ambil Betul So oh, jika Tak pagi datang ke sini Aku nak baca nak tengok gambar ke boleh Yang sebelum start Ulang balik jawapan minggu lepas balas minggu lepas ada rekod Tapi ada masalah sikit dalam tu no? Tak dapat nak rekod Sepenuhnya Pak Rok ni Soalan sepenuh minimat Tentang masalah Cicaya yang di jual daripada Kemaluan Masa aku nakis Mereka aku tak nakis Antara soalan yang saya ingat, yang pertama kalau angin keluar daripada Faraj Bukan lentur lah, lentur kan keluar daripada belakang Ini angin yang keluar daripada Faraj Ini sukat saya, dia kata batal, batal udu, kena ambil udu boleh? Angin yang keluar daripada Faraj, paling tepat Itu nanti batal udu Kemudian tentang, kesini <coughs> mulai soalan yang lebih, lebih, lebih kurangnya soalan dulu, boleh membuka soalan tentang kehendak, kehendak tidak adzab. Soalan bagaimana cara untuk mengenali dan membezakan antara kelembapan faraj, iaitu air basahan faraj, Iaitu keputihan dan air itu Kemudian bagaimanakah pula hukum air basahan paras iaitu kelembapannya? Manakah yang suci dan kelembapan mana pula yang najis? ]ジュールius. Belum solat dah sucikan diri Tapi waktu solat ada keputihan keluar Sah tak solat Pernah dengan keputihan atau jenis Betul dan berbau Jernih dan tak berbau Kalau yang penting itu nanti Yang penting itu tidak betul Yang kedua waktu tengah solat Ada amin keluar dari Faraj Bukan betul, batal tak solat Jadi jawabannya ni upangnya batal Batal wudu pun batal Kena pergi solat itu betul yang ketiga, hujung-hujung waktu naik dah tak sejarah tapi ada seperti jenis putih jenis keluar dah boleh wajib-wajib atau kena tunggu bersih sampai tak ada apa-apa langsung boleh jawab ni mas? Hmm. Kalau waktu betul-betul yakin bahawa dah, dah biasanya dia yakin bahawa tidak akan keluar apa-apa lagi Selepas habis ni akhir ni tak wajib untuk tunggu 24 jam Tapi kalau masih ragu-ragu tak pasti maka sebaik-baiknya tunggu Masa 24 jam baru mati Di dalam pukul tersebut di bawah Ini tentang percaya yang keluar ni kat sini dah bagi kira -kira. Jawapan dia kira-kira Jawabannya Sebenarnya masalah ini adalah masalah yang agak rumit Lagi buat begitu dia ada yang tahu ya, ni kalau bersama dengan isteri nanti nak tahu mana satu yang najis mana satu tak najis. Tapi bersama dengan isteri kan benda tu terkena pakaian, terkena kain, kita misalnya boleh tak boleh buat semayam. Kita tahu juga lagi boleh nak gaul. Yang belum gaul memang tak tahu lah. Semangat nak gaul. Sebenarnya masalah ini adalah masalah yang agak rumit untuk difahami dan sukar untuk diterjemahkan melalui tulisan. Walau bagaimanapun Ambo yang baik ini akan cuba sekadar mampu untuk menguraikan dan merungkaikan permasalahan ini berdasarkan rumusan daripada kitab uruh masail bagi Imam Syafi'i, Al-Ghazali, al kumpul banyak kitablah untuk kan? bab kesimpulan bagi kitablah. telah disebut dalam kitab Mughni pada pagi ini Syekh apa ni Ibnu Budama Muqaddisi ini menjelaskan oh. pada amali. Kita dalam pagi ni saya 16 jilid. Oh. <tuh> Antara faedah Allah Subhanahuwataala menjadikan faraj wanita sentiasa lebah rutu wal fatih. Jadi faraj wanita faraj wanita ni sentiasa lembab ialah untuk membantu mengelakkan kulit parah daripada kering dan berkat. Kelembapan atau basahan parah ini terhasil daripada cecair jernih iaitu antara warna air masjid dan keluh. Dia di antara warna air masjid dan keluh. Di dalam kitab Serbih Lulung Tadi, dikatakan bahawa basahat ini disebabkan oleh lembapan peluh yang datang daripada Had Zahir Faraj wanita. Dia nanti ada bahagian Zahir, bahagian batin, bahagian luar dan bahagian dalam. Kita kena kenal Faraj wanita itu, semualan wanita mana yang bahagian dikatakan bahagian luar, mana yang dikatakan bahagian dalam. Jadi, had Zahir Parashwari Mereka, seperti mana yang telah disebutkan Dalam kita, saya dulu mendali Iaitu had yang Sampai kepadanya sekadar Hasyafah zakar Yang pertengahan panjang Hasyafah itu kepala Kepada kepada zakar. Macam khidmat kan Itu hasyafah Yang pertengahan panjang Saja pertengahan, sekarang di kita kitab Bujarami, secair ini dikeluar daripada kawasan Faraj yang berakhir apabila wanita duduk mencangkung. Begitu juga secair yang keluar daripada kawasan Faraj yang sampai kepadanya had zakat ketika berjimak mengikut pendapat yang lebih sesuai. Faham? Ha? Hilang balik. Kalau ikut kita Sabri Lul Maksali, Had zahir tu dia kata Sekadar boleh masuk Hasyafah, hasyafah tu macam Kepala tu lah Had tu jenis Saiz tu sedana Itu kalau masuk dalam tu masih dianggap zahir. Tetapi kalau dalam Kitab Apa ni, Bujan Rumi kata Bujan ni kitab adalah Khasyah kepada Ibnab, Ibnab ni adalah Syarah kepada Matan Abish Sudah, jadi ini lah. Antara yang mata barulah. Jadi dia punya kata Ketika perempuan duduk mencakap, maka keluarlah apunis cecair daripada kawasan kemudian bagian lahir. Dan juga cecair yang keluar daripada kawasan faras yang sampai kepadanya Had zakar. Kita berjimat untuk mendapat yang masyarakat Maknanya dia masih lagi dalam juga tu Tapi dalam tu pun dianggap sebagai Zohir, Zohir Jadi kesimpulan tu ada tiga lah Ada tiga Yang pertama Zohir betul yang dia bila dia duduk Bila perempuan tu dia duduk mencangkung. Apa yang nampak Apa yang nampak itu Zohir Apa yang tak nampak tu batin Ha, kam bila perempuan tu duduk mencanggung jadi apa yang ternampak tu itu zahir apa yang tak nampak tu nanti batin dan batin pun ada dua juga satu dia batin tapi dia masih lagi dianggap zahir iaitu sekadar saiz zakar boleh masuk sampai itu satu pendapat bilal rumi satu lagi penampak ada saiz asyafah zakar asyafah ni cuma kepada dia itu kalau uh, bijornya kita zakar pula, yang saya ni sedangkanlah tengah-tengah. Itu masih lagi dianggap zahir, walaupun jalan bagi dalam yang dalam tanam pakai, lah. itu masih lagi dianggap zahir. Kemudian satu lagi bahagian yang dalam, nah, yang dalam langsung tak sampai di zakar, pun tak sampai lah. dalam, dalamnya itu ada dari situ keluar mani, keluar madhi, keluar wadnya sebagainya. Itu pembahasan tentang had Zohir dan Batis bagi para Monita. Bandingannya ialah seperti air air yang terdapat di dalam mulut manusia. Jadi secara-secara yang keluar pada Zohir Faraj Monita macam air air yang mulut kita lah. Mula kita kan sentiasa basah. Mana ada mana kering. Betul. Memang kalau bahagian terbuka pada manusia rongga yang terbuka dalam mulut ni Dia akan jadi basah Dia tak boleh nak kering Kalau mulut kita kering Tidak ada saja kan Seperti sejak bahagian barang, wanita ni, dia kena terjadi basah Jadi dia punya perumpamaan tu macam kita punya mulut lah Helio dalam, dalam mulut Iaitu helio daripada hak zahir mulut Helio pun ada dua cikgu je kan, ada yang daripada Ada yang daripada luar Kadang-kadang di kan, dia berada di kan, tidur, dia keluar ke dalam Dan yang biasa ni, kat luar Di mana ia mengelakkan mulut daripada kering dan musuh Daripada tiga terlain, air tidur dan mulut ada dua perkara yang terdapat dipisahkan Begitu juga basahan atau kelembapan faraj yang disebabkan oleh cair yang datang daripada had zahir faraj wanita di mana kedua-duanya ialah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Maka hukum bagi basahan atau kelembapan ini adalah suci dan tidak membatalkan hudu seseorang wanita. Yang mana secara-secara yang keluar daripada had zohir, bagian zohir para wanita secara itu adalah suci dan tidak membatalkan hudu. Maknanya kalau dia meleleh kena dekat kain, kain itu boleh dibawa semayang. Dia basah mungkin setengah mumpun Dia basah lebih, setengah mumpuan basah dia, lebih, mumpan, dia kurang Kalau yang basah lebih, dia meleleh terkena Sampai kain dia basah atau android dia basah Maka boleh, dia ada suci Boleh dibuat semayah dan tidak membatalkan bulu Itu yang bagian zuhir Perkara ini dapat digambarkan Seperti mana seorang yang sedang Berpuasa Menjulurkan lidahnya yang lembap keluar dan kemudian menariknya kembali ke dalam mulut serta menelan air liur yang terdapat pada lidah tersebut di mana perbuatan itu tidak membatalkan puasanya kerana air liur yang terdapat itu tidak terpisah daripada lidahnya. Air liur kalau selagi ada dalam mulut kita telan tak boleh, jangan dah keluar kita ingat balik, ha, itu batal puasa. Sebaliknya keputihan wanita adalah najis dan membatalkan wudhu. Ini hambatan najis. Kerana cecair ini datang daripada bahagian batin paraj, yang mana cecair yang datang daripada bahagian dalam bahagian batin paraj, maka dia ini adalah najis dan membatalkan keburukan. Yang keluar seperti air mazzi, air wadi dan sebagainya. Air mazzi ini air yang yang jernih, melekit, macam putih telur dia jernin, dia melekik Dan dia keluar disebabkan syahwat Dia keluar disebabkan syahwat Kalau timbul syahwat Akan keluar Lelaki pun sama Kalau timbul syahwat Akan terkeluarlah air majlis Walaupun setetik Dia macam keluar sikit Mau nak kahwin tahulah Tak kahwin pun tahu Itu keluar daripada bagian dalam Itu najis Air wadi dan sebagainya Air wadi pun ada tapi wadi ni dia keruh sikit Dia keruh kerana berketul-ketul Manapun kuning kuningan sikit Dia keruh berkuning-kuningan Dia berketul-ketul kadang-kadang Dia biasanya dia keluar lepas kencing Biasanya keluar lepas kencing Ataupun ketika buat kerja yang berat Dia tak keluar dari syahwat Dia tak keluar dari syahwat Beza dia boleh beza Kalau masjid tu macam ni kalau lagi potong Dan guna-guna keruh-keruh sikit Guning-guning sikit Dan keluar apa lepas kencing Tanpa syahawat Ataupun lepas buat pilihan berat Jadi dia adalah najis dan membatalkan hudu Kena basuh dan kena ambil hudu balik Dan pakaian yang terkena benda tu Tidak boleh buat semayang Kena basuh dulu Hukum bagi keputihan tidak sama dengan hukum bagi kelembapan paraj kerana kelembapan paraj terhasil daripada cecair yang terdapat pada hat zahir paraj. Sedangkan cecair putih, cecair keputihan keluar daripada hat batin paraj yang mungkin disebabkan oleh rangsangan, kegairahan atau radang daripada jangkitan penyakit. Sebegini yang boleh terangkan yang terdahulu. Air ketuban pula seperti yang telah disebutkan dalam kitab Furu Masail ialah air yang keluar sebelum atau semasa melahirkan anak. Ia dihukumi sebagai najis. Bagai najis sama seperti hukum bagi cecair keputihan yang keluar terbahnik itulah. Biasanya air ini, iaitu air itu buat mulai keluar daripada faraj wanita beberapa jam sebelum kelahiran berlaku penyusuan. Justru wanita tersebut wajib Mengerjakan ibadah seperti biasa, sama seperti hukum bagi wanita Musthalam. Kesimpulan ya, eh? cecair yang keluar daripada kawasan batin kemaluan wanita cecair keras, cecair atau kelembapan paras. Yang Ada yang keluar daripada Zahir kemaluan dan ada yang keluar Daripada batinnya Mananya Ada yang di bagian luar dan di bagian dalam Kesimpulannya hukumnya Berdibagi kepada tiga Yang terdapat dalam kitab Tufah ha, Ini kita punya tak lah. Tufah kan? Yang pertama Secaya ataupun basahan Ataupun lembapan yang keluar daripada tempat Yang mewajibkan basuh Semasa istinjak Yang ini jelas ketika duduk mencangkung. Ini yang dikatakan had zahir faraj. Waktu hukum dia dia tidak najis. Dia macam bab perlu macam dengan lipis speciallah membahasakan, betul tak? Yang kedua najis. Yaitu cecair yang Ataupun basahan ataupun kelembapan Yang keluar daripada belakang Batin faras iaitu tempat yang Tidak boleh sampai kepadanya zakar Yang pertengahan panjang Saya sederhana Inilah yang dikatakan hat batin faras Seperti keputihan dan air Ketuban Ini memang teman, Secara tatin aja sah. Keluar bagian batin bagian dalam. Yang ketiga Ada dua pendapat ni Ta'irun Ta'iratun al-Asaf Iaitu tersyair basah lembap Yang keluar daripada tempat yang tidak mewajibkan basuhnya Dan sampai kepadanya zakar Yang pertengahan panjang Dia bagian dalam juga Tapi dia tak nampak Dia ginting-gingting faras lah Ginting-gingting faras kalau lelaki bersubur dengan perempuan jadi ketika tu ke dia dinding -dinding di ketika dah batang saya masuk masuk dalam penyeparan dan menyentuhkan di dinding kiri kanan, di situ kan akan keluar cair juga tu Itu dianggap sebagai tidak najis mengikut pendapat yang asal najis. Tetapi Imam Ramli mengatakan hukumnya adalah najis, kerana ia adalah apa nih cair bagian dalam. Dan perkataan dalam Majmuah Imam Nawawi itu menunjukkan bahawa apabila cair itu keluar daripada tempat yang tidak wajib membasuhnya, maka ia adalah najis. Itu menurut Imam Nawawi yang pemain. Keluar daripada tempat yang tidak wajib membasuhnya, keluar daripada tempat yang tidak wajib membasuhnya, maka ia adalah najis. Itu sangat. Lagi-lagi tu Mata'arah dia, siapa boleh tentukan ini keluar daripada mana Bagian dalam ke, bagian luar ke, atau dalam yang dalam yang dianggap ramir ke Atau dalam yang betul-betul dalam yang dalam batin tu lah Itu semua, masalah dia juga kadang kita dah tahu teori lagi yang dalam ni, yang, yang, yang luar, yang luar Tapi sekarang ni bila benda tu dah terkeluar, dah kena dekat, dekat, dekat kain ke, kena dekat seorang dalam mandor ya kan Macam mana kita nak tentukan bahawa yang ni, inilah yang Keluar dari sini, jangan keluar dari sini Betul, nanti dia merabas lah, dia melekat, dekat kair, itu dia macam-macam lagi Bagaimana kan? lah nak buat? Jadi senang kesimpulan ni kita hati hati Kalau rasa cair-cair itu, kita pasuh lah, kita ambil huzur lah Kecuali orang yang yakin, mahu yang keluar tu daripada had Zahir Yang keluar, najis yang keluar daripada Faraj, itu, yang macam Zahir Dia confirm, dia yakin ni, ni Zahir Maka, itu tak najis, tak perlu, ambil huzur tapi kalau dia sini tak pasti Tak tahu nak masjid kan Takkan dia keluar daripada bagian sahaja Lepas keluar bagian mati Untuk pada hati-hati Dia memperk dia Basuh Habis balik boleh. boleh? Cukup kan? Alhamdulillah Saya semangat Cukup kan? Cukup kan? Allah malam Kalau, kalau tak faham lagi Nanti dia pulang lagi ke depan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 Walhasri innali misana nafih khusrin illa aladzina amunuhum minstarihati wal-rasuh wa bil-haq wa-daraa s-saluh Alhamdulillahirrahmanirrahim Waqala Rasulullah SAW Man syalaka tarifan jatamisu ti'i amman Sahabatullah lalu raja ban ila d'l-dannah Waqala Rasulullah SAW Mayyudhidahu bihi khairan misafidu siddin Waqala ayran Khairukum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dah edarkan salat tu. Tapi yang bawah sampai nak tengok ada jadi samballah. Macamlah ni pasal Arab. awal wala wala masih sikit. Salat. Eh, kita nak kita. Doktor dan ni chef kamu. Ha? Loh. Kita nak belajar. Sampai amran kita. Ada. Apa juga ke? Baik, begini. Sana. Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Untuk surah 86. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim Surat 86 Mandi Hukum dan jenisnya Mandi Titik dua berkilih Hukum dan jenisnya Mana? Hukum mandi dan jenis-jenis mandi ya? Makna mandi Apa tu mandi Eski bahasa mengalirkan air ke atas Apa sahaja benda Mandi ya Tuang air tak kereta pun, kereta pun mandi ke kan. LB syara, mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Jadi kalau LB syara, maknanya mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Itu maknanya mandi. Disyarihankan. Mandi adalah disyarihankan sama ada... Ter... Dengan tujuan membersih atau mengangkat kadar sama ada ia menjadi syarat untuk ibadat atau tidak. Maka tujuan biasa tujuan cemandi ini adalah untuk membersihkan badan ataupun untuk mengangkat kadar ataupun kedua-duanya sekali lah. Eh, boleh lihat. Ada tujuan untuk membesarkan badan dan tujuan untuk mengangkat hadal. Dan kadang-kadang dua-dua saja lah. Sama ada ia menjadi syarat untuk ibadat atau tidak. Setengah-setengah mandi tu, dia syarat bagi ibadat lah. Mandi yang wajib. Kan? Kalau mandi wajib tu, dia mandi syarat lah. Itu untuk ibadat. Kalau setengah-setengah tu mandi yang bukan syarat ibadat, mandi saja untuk berjaya-jaya Dalil disyariatkan ialah al-Quran, as-sunnah dan ijma'. Dari al-Quran terdapat beberapa ayat mengenainya antaranya innallaha Inna Allah wat tawabīn atau al-hibl muttaqīn. Sesungguhnya Allah tak kasih kepada orang yang suka bertawaduk dan bersih. Al-Baqarah ayat 22. Itu bersih daripada hadas dan kotoran sama ada zahir atau batin. Dari daripada Sunnah, Sunnahnya Hadisnya. Di sana terdapat banyak Hadis yang menyentuh mengenainya. Di antaranya Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul ala kulli muslimin ayya bertasila fi kulli sabahayyame yawman yasiru kihiro aja wajasa dahu. Menjadi tanggungjawab ke atas setiap orang Islam untuk mandi sehari dalam tujuh hari Dia membasuh kepala dan tubuh badannya Seringguh sekali Malaysia tak boleh lah. Malaysia tadi dua kali, at least sekali kan Tujuh hari tak mandi kat Malaysia, keniksa orang sebab Tapi kat negara-negara sejuk sebenarnya Dari kat Amerika tu kan so, Mereka memang semingguh sekali untuk budak semua orang ini mandi sejuk sekali ya. Macam kan? sejuk kan Minus 3, minus 4 Memang sejuk Jadi dia mandi dan dia kering Sejuk dan kering Jadi badan tak berbau Sejuk sekali ya. Jumaat, kan? Jadi Islam ni kan untuk seluruh manusia universal. Bukan untuk orang Malaysia Orang Malaysia dia mandi sejuk sekali Ya Allah Islam untuk semua orang Seluruh dunia, seluruh iklim, seluruh cuaca Seluruh tempat Jadi ada tempat tu mandi cinggu jali. Jadi ni hadis ni Menyeru kita mandi cinggu jali Sekurang-kurang je lah di sini masanya Jadi daripada hadis ni Hadis kelamat yang katakan wajib Mandi cinggu jali. Ada ni amal tu wajib untuk mandi cinggu jali, Tapi Masa syafi kita tak wajib Sunaah ni, walaupun, cukup sekali. Tak mahu disibulah, tuan. Tapi nanti ada dosa lain lah menyakiti hati orang Islam. Bisa pun sengit. Awak harus tu, bau dan faham kan. Kita nanti dosa itu ada banyak pelara, bukan dosa manda. Hei, benda ni, betul. Menurut riwayat DCT, Imam Muslim disebut sebagai hak Allah iaitu tanggungjawab yang perlu ditunaikan kepada Allah Yang dimaksudkan dengan tanggungjawab di sini ialah ia tidak layak ditinggalkan oleh orang Islam Dan ulama telah menafsirkan mandi yang dimaksudkan ialah mandi berada Jumaat. Dari mahal dari daripada hadis yang lain akan disebutkan dalam perbincangan yang akan datang InsyaAllah ini secara umum Dari-dari tentang mandi Secara umum Nanti adakah mandi itu wajib atau sunat ke mana Nanti kita bahas semuanya Dari-dari ijma' Setungguhnya para ulama' mustahid Telah bersepakat bahawa Mandi untuk membersihkan tubuh badan Adalah disunatkan Dan mandi yang menjadi syarat sah Sahibadat adalah wajib Setakat yang diketahui Tidak ada perselisihan ulama' Dalam masalah ini Jadi kalau jenis mandi nak bersihkan badan tu kemudian senang, tapi kalau mandi untuk menisyaratkan untuk buat ibadat wajiblah. kalau macam dia bahan besar bersukur, luahis, nifat dan sebagainya, itu nanti wajib lah, dia perlu, ataupun menjadi syarat kepada ibadat, maka wajib mandi tapi kan hanya sekadar untuk membersihkan badan, maka dia senang Hikmah syariah ngarai. Fikuman. Mandi mempunyai beberapa hikmah dan faedah. Antaranya yang pertama mendapat pahala. Mandi mendapat pahala. Ini kerana mandi dengan makna syarak merupakan suatu ibadah kerana ia terkandung erti kepatuhan kepada perintah syarak dan beramal dengan hukumnya. Ini bermakna ia mengandungi ganjaran besar daripada Allah Ta'ala Oleh itu, Rasulullah SAW bersabda At-tuhuruh syatrul iman Bersuci itu adalah Separuh daripada iman Rewet memusim Separuh daripada iman Syatrul itu separuh Nanti bahas, macam mana syatrul berikut Tapi secara umum, syatrul itu separuh Bersuci mengandungi makna wudu dan mandi Jadi, tuhur ini Maksudnya, bersuci Bersuci Ataupun mencahannya wuduk atau mandilah yang tujuh menghasilkan kebersihan. Apabila seorang muslim mandi, maksud dia telah membersihkan tubuhnya daripada kotoran dan seluloid. Kebersihan ini akan menjadi benteng atau pemelihara daripada kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Ini dia juga akan menimbulkan kebersamaan dan kasih sayang antara manusia. dia akan menimbulkan kemesraan dan kasih sayang antara manusia Betul. Allah badan dah berbau ya, kan gitulah. Senang-senang nak, nak sembang dengan nak duduk <tuk> dengan Tak sangkut kan. Kawan-kawan masa nak kawan-kawan suami isteri adik-beradik. Adik. Betul. Penjual kena rumit kita kan memang jenis badan dia bau. dah longoh asyik nak mandi. Bau tengu kita sini kalau timbul sayang, kutat, <gutat> di kasih sayang tu tahu lah Dia mesti timbul sebalik ya. Otomatik lah Malaysia ni benda-benda yang tak menyenangkan itu Terus Jadi dengan mandi memersihkan badan Badan kita pun bersih kan. Bebas seperti bau-bau yang kurang menyenangkan Maka orang pun akan seder Kan timbul kemasrahan dan kasih sayang Di antara manusia Macam ada barik, semua orang tu misalnya kan. Tapi badan dia tu bau tu gitu, kalau nak pikirkan dia pun malas. Al Bukhari dan Muslim, Lafaz Hadis adalah daripadanya telah merayakan daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata orang ramai banyak melakukan kerja dan mereka tidak mempunyai pembantu dan keluar dari, dari mereka bau yang busuk. Lalu dikatakan kepada mereka. Sekiranya kamu mandi pada hari Jumaat Maka itu adalah lebih baik ini Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim disebut Lalu Rasulullah SAW bersabda Sekiranya kamu bersuci mandi pada hari ini Maka itu adalah lebih baik Dia timbulnya hadith ni Sebab orang dulu dia pilih pekerja Lak-lakam kat mana-mana Sebab tu lah pilih atas Jumaat Terus bersyukur masjid ha, Jadi seolah dekat Arab lagi dalam macam mana kan Dia panas jadi badan banyak bau dan deoranglah masa tu zaman tu banyak pakai baju daripada bulu bambing jadi dia mungkin menyerap baulah. Jadi Nabi pun beritahu lebibe -be, kalau, kalau untuk hari ni lebibe kamu mandi. Yang ketiga menghasilkan kecergasan. Tubuh, tubuh badan yang dimandikan akan dapat merasakan kekuatan dan kecergasan dan akan hilang daripadanya rasa lemah, lesu dan malas Terutama selepas melakukan perkara-perkara yang mewajibkan. Mandi seperti bersesuat Bagaimana dalam perayaan yang akan datang Macam disiram pokok kan Manusia pun kalau badan ini disiram air, dia disiram air ya kan? Sergak Sergak-segak Ok Bahagian-bahagian mandi Mandi terbagi berdua bahagian Yang pertama mandi yang diwajibkan Yang kedua mandi yang disenakan Yang pertama mandi yang diwajibkan Mandi yang diwajibkan ialah apabila berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi Maka ibadah yang memerlukan kepada bersuci tidak sah dilakukan tanpanya, ini tanpa mandi Sebab-sebab yang mewajibkan mandi ialah janabah kait melahirkan anak Iaitu miladah dan mandi Jadi ada yang mandi yang boleh wajib oleh mandi sunat Jadi yang wajib ni sebab apa wajib mandi? Sebab perlu untuk menunaikan ibadah Sebab syarat Daripada setengah-setengah ibadah tu Perlu kepada bersuci Dan bersuci tu Tidak akan dapat dilakukan Tanpa mandi Maka wajib mandi Jadi yang pertama Yang menyebabkan wajib mandi Ialah janabah Asal makna janabah Ialah jauh Sebagaimana firman Allah SWT di junub, Maka kelihatanlah Olehnya akan rusak dari jauh Jadi perkataan junub ini asalnya Jauh per hmm? Hmm. Perkataan janabah dalam penggunaan biasa adalah dengan makna Mani yang memancur. Jadi perkataan janabah dalam penggunaan biasa adalah dengan makna Mani yang memancut. Ia juga digunakan dengan makna jima atau bersukuhan. Jadi setengah-setengah bahasa mengatakan jangan apa itu adalah doa mani, dan setengah-setengah mengatakan jangan apa itu adalah bersukuhlah berjima. Oleh itu orang yang berjino ialah orang yang tidak suci yang disebabkan oleh keluar mani atau bersukuhan. Dia dinamakan demikian kerana disebabkan janabah Seseorang itu jauh daripada itu dia tidak boleh menaikkan sembahyang Sebagai selagi so, mana dia berada dalam keadaan tersebut Untuk lelaki dia sebab sepuluh lelaki dan perempuan Sebab kesepituhan Kalau sebab kesepituhan dulu Jadi dulu duluan lelaki dan perempuan. Jadi apa ni kaitan antara adhesi bahasa kan jauh. Sebab tu dia bagi satu lagi istilah dia kan keluar keluar air mani ataupun bersubur. Jadi apa apa dia punya kaitan antara satu beg di antara makna jauh dengan dengan apa ni dan apa lagi besar yang yang yang bermakna keluar air mani ataupun bersubur. Maknanya kalau orang tu kalau dia dalam keadaan Keluar mani ataupun dia bersungguh Maka dia jauh daripada Melakukan ibadah Maksudnya dia tak boleh melakukan ibadah Sebab dia jauh daripada Kebolehan untuk melakukan Ibadah Sebab-sebab sebab, -sebab dia ha, nampak Yang pertama Keluar mani daripada lelaki Atau perempuan Keluar mani Daripada lelaki atau perempuan Dengan apa sebab sekalipun bermimpi berseronok-seronok melihat atau berfikir Ada semua fikir-fikir mungkin fikir, fikir, pun ini pun dia akan jadi jenabah Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Salamah radhiyallahu anha beliau bahawa budi berkata ummu Sulaim telah datang menemui Rasulullah sallallahu dan berkata wahai Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu daripada perkara yang benar Adakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi? Iaitu melihat dalam mimpinya bahawa ia bersubur. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya apabila dia melihat air mani. Perempuan macam tu ya, ada mimpi keluar mani kan, jadi dia pun wajib mandi. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang seorang lelaki yang mendapati basah pada kainnya dan dia tidak ingat akan mimpinya. Jawab Rasulullah SAW Dia hendaklah mandi Baginda juga ditanya tentang seorang lelaki Yang dipercaya bahawa dia telah berimpi Tapi tidak mendapati basahan pada pakaian Pada kainnya ataupun tempat tidurnya Rasulullah SAW menjawab Dia tidak wajib mandi Kemudian Musulim pula berkata Jika perempuan melihat basahan itu Adakah dia wajib mandi Jawab Rasulullah SAW Ya kerana perempuan adalah saudara mara lelaki jadi kalau dia tak mimpi sekalipun Tapi bangun-bangun benda basah Basah tu check lah Kalau basah tu basah air kencing ha, Tak wajib, mandi-wajib lah Masa lah Kalau basah tu selain daripada air kencing ha. Walaupun tak, tak ingat mimpi apa Dia mimpi kan okay, wajib mandi Tapi kalau tak basah Yang memang tak basah Tak keluar apa, apa pun Mimpi je lebih kan Tapi walaupun macam mana mimpi Main kereta buang pun Tak wajib mandi yang penting dia, dia punya syarat dia kena keluar Keluar air mandi Itu yang memajarkan mandi Maksud saudara malam lelaki ialah kejadian dan naluri mereka adalah sama Saudara-saudara mereka adalah saudara malam lelaki Itu yang pertama Yang kedua bersubuh walaupun tanpa keluar air mandi. Jadi kalau lelaki dan perempuan suami isteri bersubuh Tak keluar air mandi disini kan itu pun wajib mandi. Al-Bukhari yang Muslim merenggalkan daripada Abu Hurairah Al-Rawadz. Daripada Abu bin Al-Rawadz. Maha bagi kebersiagaan. Izzat jalata baina syu'abiyah. Al-arba'in. Tuman jahalaha. Babat wajabah alaihi l-hus. Apabila dia duduk. Antara dua kora dan betisnya ini perempuan Kemudian digerakkannya dengan bersungguh-sungguh. Maka wajib ke atasnya mandi. Dalam riwayat muslim disebut Wa'in lam Yunzil, zil Sekalipun tidak keluar dari mandi Dalam dan menurut riwayat Izisi muslim daripada Aisyah Rada Allah Dan apabila khitan yani Iaitu kemaluan menyentuh kita Maka wajib mandi Bertemunya dua alat lamin Maka wajib mandi Iaitu lelaki dan perempuan Wajib mandi kerana Keduanya bersama-sama Melakukan sebab yang mewajibkan mandi sahabat rasulullah s.a.w khitan menyentuh khitan dalam kinayah ataupun simbolik kepada proses tubuhan itu dua sebab untuk mandi nanti ada lagi mandi. sebab yang lain itu perasaan kekuatan haba jalan nambah tu dua benda lah <tuh> nanti yang akan menyebabkan mandi lagi nanti ada sebab tadi lagi yang ni mana baru masuk sebab jalan nanti nak ada sebab dan sebagainya cuma jalan nambah ni dia extra terdua lah, jadi saya nak tambah sikit lagi Kita nak patungin tambah sih, masuknya kepala zakar, iaitu haskapar lah, atau tengkuknya bagi orang yang tidak mempunyai kepala, kepala hasyafah tu zakar tu, Mananya dia akan kena agak seukuran tu lah. Mungkin ada orang terputus dia kan kepala zakar terputus, masuk ukuran nanti isi seukuran tu lah, seukuran kepala tu. Bagi lagi. Masuk daripada sama ada masuk ke bahagian, bahagian perempuan Depan atau belakang Atau masuk kepada lelaki ke bahagian belakang Ataupun masuk kepada binatang Ataupun masuk kepada orang yang hidup atau mati Tak kira Jadi kalau satu orang tu dia bersubur dengan isteri dia Bahagian depan ataupun bahagian belakang Haram lah kan? Ataupun dia bersubur sesama lelaki Homoseksual macamnya Kemudian dia bersebuah dengan orang mati pun misalnya mayat Ataupun dia bersebuah dengan binatang Masuk sekadar hasyafah atau kepala tu lagi Maka dihukumi dia Janganlah Walaupun satu tangan Masuk sekejap keluar boleh Kalau masuk seukuran benda tu Tak kira dekat binatang ke Dekat lelaki atau perempuan Depan ke belakang Hidup ke mati Maka dia dihukumi Janganlah Wajib mandi walaupun satu tangan Baik, binatang pun nanti ada hukum binatang itu binatang itu perlu dibunuh, hukum itu. Hukum bagaimana dibunuh? Misalnya, sekalipun barang diminta, misalnya ikan, ikan pun misalnya ikan masalah. Macam macam macam macam macam macam macam macam Jadi yang memasukkan, yang dimasukkan dua-dua jadi -dua jenabah. Kalau binatang ikan tak bermandi kan. <laughs> Kalau dia, dia masukkan ke, ke, ke ikan ke, ke kucing ke, ke, ke ayam ke, maka ayam tu tak wajib-mandi saja wajib lah. ayam tu tak jadi jenabah. Manusia yang masukkan dan yang dimasukkan macam ada laki dengan laki memasukkan kan. Laki tu semua pun yang dimasukkan pun wajib-mandi tumpuan katanya tu masuk ke belakang misalnya dia tumpuan buat tu wajib mandi walaupun sesaat sekadar ukuran hasyafah kepala tu topi Jerman tahu tak ikut sambal sikit ini masih boleh sini Dia sekarang ni dia lompat Satu kan? satu bar lagi Perkara-perkara yang diharamkan Sebabkan dia tak nampak Sepatutnya dia kena Lepas tu dia masuk head Lepas tu dia berhenti hmm. head Sebab hmm. matikan Waktu head pun nanti Ada juga perkara, perkara yang diharapkan Ketika head Oh dia ada asing-asing tu Ok dia asing asing-asing kan Ok dia masuk dulu buat dalam masa tak boleh lagi ni. Kan? Mandi yang diwajibkan pertama jenabah. Lepas tu dia tahu sebab-sebab jenabah. Kemudian dia sembuh perkara-perkara yang diharamkan disebabkan jenabah. Paling boleh masuk yang kedua selepas mandi itu okay. Yang pertama sembahyang fardu atau sunat kerana Allah Taala la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ta ma taqulun. Walakin illa akhir sadir hatta taba taba Jangan kamu sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan dan jangan pula kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar melaluginya saja sehingga kamu mandi sudah dalam Al-Quran menara orang yang junub untuk apa ni sembahyang dan boleh letak di masjid. Adapun surau, kena hukumnya surau. Kalau surau, kalau masjid memang memang memang memang tak bolehlah you know, orang yang hate, you dan sebagainya tidak boleh menetak, tidak boleh menetaklah di masjid. Lalu boleh berjalan <tuh> macam menuju orang tu dia dia iktikaflah di kan. dalam masjid, orang Ramadan misalnya, dia iktikaf di jiwa dia, ibi, maka dia boleh makan lalu keluar. Tidak boleh menetak. Adapun surau ni ada dua hukum Kalau surau tu surau memang diwakafkan Maka sama hukum macam masjid Tidak boleh orang yang junuh, orang yang hid dan sebagainya Tapi kalau surau yang tidak diwakafkan Macam surau kita ni Ini bukan surau yang wakaf Maka orang hid pun boleh duduk Boleh meletak di surau yang bukan status wakaf Macam ni bukan status wakaf Jadi orang yang hid, orang junuh boleh duduk meletak dalam surau azan jina mengaji kan perempuan dalam masjid dia hey, saya dia hey, datang datang sana surau tapi pada surau tu surau yang bukan status wakaf maka boleh dia datang ikut pengajian duduk dalam surau ah hmm. sama hmm. hmm. kalau masjid confirmlah masjid yang kalau surau ni dua tempat setengah-setengah surau tu Diwakafkan Itu nanti ikut hukum masjid kalau surau yang tidak diwakafkan surau so macam betul ni maka dia boleh ke kan? orang yang you know Okay, dan sebagainya surau wakam boleh buat surau wakam boleh buat surau wakam boleh buat itu nanti aku datang kepada pemerintah untuk berikut sekarang surau wakam hujung sana tu kami boleh buat menjadikan sumat sementara buat manjik sendiri yang buat innovation Dalam ayat yang sama terdapat larangan daripada untuk tempat sembahyang mesyih disebabkan jenabah atau jinoh. Oleh itu, melarang daripada menunaikan sembahyang disebabkan jinoh adalah lebih awal dan utama. Imam Muslim yang dah nyanyi menerangkan kepada ibnu Maradzallul Ker katanya, aku telah mendengar Rasulullah sedang bersabda, 'Lah toh baru solat, tu. iwa di kuhurin tidak diterima sembahyang dengan tidak bersuci.' Posisi ini meleputi suci daripada hadas dan junub. Ini menjadikan bahawa haram Haram mendirikan sembahyang yang disebabkan oleh kedua-duanya Saja-saja nak semayang kan, tak ada utuh Ataupun dengan junub, haram pun kan? Yang kedua tinggal dan duduk dalam masjid Ada pun melalui yang uh, melintasinya dengan tidak tinggal Atau berulang-lari di dalamnya adalah tidak haram dimakara tarah yang bermaksud dan tidak dalam keadaan junub kecuali melalui saja. Dismen lalu je kan? Bypass. Bukan dia menetap duduk. Maksudnya jangan kamu mengambil sembahyang dan tempatnya iaitu masjid jika kamu dalam keadaan berjunub, makaikan laluan yang dekat dan menyintasinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahulul masjidah lihairin wala bi junubi. Aku nila menghalalkan masjid bagi perempuan yang haid dan bagi orang yang berzina di sebelah dahulu. Nabi. Hadis ini ditamsilkan dalam masalah tinggal dalam masjid sebagaimana yang difahami daripada ayat di atas dan juga dalam masalah haid yang akan datang. Yang ketiga, tawaf mengelilingi Kaabah sama ada pantu ataupun sunat. Ini kerana tawaf sama kedudukannya dengan semayang Oleh itu, ia disyarakkan bersuci sebagaimana semayang Sallallahu wasallam tawaf di Baitullah tu sembah musim melainkan Allah menghalalkan kepada kamu bercakap padanya maknanya kalau apa ni tadi semayam kan tadi ya, cakap batas tapi kalau sampai tawaf boleh cakap dekat, tak batas walaupun tawaf tu dianggap sampai dia semayam oleh itu sesiapa yang bercakap Maka janganlah dia bercakap kecuali dengan baik hadisul hakim dan dia berkata sanadnya sahih dan keempat membaca Al-Quran Sabda Rasulullah SAW la taqra'ul la taqra'ul haidz wala wal junub syai'an min al-qur'an Janganlah orang yang haid dan berjunub itu membaca sesuatu daripada al-Quran hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain Jadi orang yang haid dan junub ini baca pun tak boleh kan bagaslah baca melafazkan dengan mulut tidak tak boleh Hukumnya haram Bila dia berduk Pada hatian Orang yang berjunuh diharuskan membaca Al-Quran di dalam hatinya Tanpa berkata-kata dengannya Baca dalam hati kita, tak Baca tak boleh Baca dalam ni, Tapi maknanya dia melapaskan dalam hati lah. Maka diharuskan Sebagaimana juga harus baginya melihat kepada Al-Quran Tengok boleh pegang tak boleh harus baginya membaca zikir-zikir daripada ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan zikir, bukan membacanya seperti dia berkata Mawbina hatina budinnya hasanah, mawbilah sedati hasanah, mawbina alza benar. Dia baca doa ni bukan niat membaca Al-Quran, tapi niat membaca doa. Ataupun dia mengenrakan subhanan dari sahsarana hazza, wa maqna nabu mukrinin, wa imailah mawbina. Ah? Tahu? Tak mungkin itu ayat Quran tu. Tapi kalau dia dibaca dengannya, anda baca dengan al-Quran, maka dia bolehkan ini hanya anda. Semua anak ini belum dimintas balik ini. Dunia kan? Maka dibolehkan takharap dan lain-lain. Wahai tuan, kami berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Dan tuanlah kami daripada azab berang al-Bangkara yang baru satu. Ia dibenarkan apabila dibaca dengan tujuan berdoa. Contoh yang lain ialah dia berkata ketika menaiki kendaraan, walaupun sahaja sahaja walaupun cara hubungan ini, maksudnya Tuhan yang telah memudahkan kendaraan ini itu kami sedang kami sebelum itu tidak berdaya mengusahinya. Az Zohr ayat 16. Dia menyebutnya dengan niat berfikir bukan dengan tujuan membaca al-quran. Yang kelima Menyentuh Al-Quran menanggungnya atau menyentuh kertas dan kulitnya atau membawanya dalam bekas plastik atau besi. Sebagaimana Allah Taala la yamassuhu illal zunufa tidaklah menyentuhnya mereka orang yang bersuci. Al-Waqiah ayat 9. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Daruqni dan Imam Malik dalam kita tahu yang dengan diriwayatkan oleh secara mursal. Hanya dia perhatian baru sekali Harus bagi orang yang berjenuh membawa Al-Quran apabila ia dibawa bersama dengan barang-barang atau pakaian Dan dia tidak berniat membawa Al-Quran tersebut semata-mata Bahkan ia membawanya adalah ekoran daripada barang-barang dan pakaian yang dibawa Jadi kalau orang yang jenuh ni Dia boleh bawa Al-Quran dalam bag jika dalam bag tu nanti ada barang lain Dan dengan syarat barang itu lebih banyak daripada Al-Quran Kalau dalam bag tu ada buku-buku lain Ada 5 buah 10 Al-Quran satu, tak boleh Tapi dengan barang masa yang sama dia tak boleh niat Tapi dia sedang bawa Al-Quran Dia sedang bawa buku walaupun ada Al-Quran dalam bag tu Bag ke peti ke kotak ke apalah tapi kalau yang dalam kotak tu Al-Quran ada 10 buah Buku satu je kita tak ada niat bawa buku ya, nah, Itu tak boleh Sebab jelas-jelas dia bukan buah buku Dia bawa Al-Quran ataupun dia niat kata bawa buku tak boleh Dia mesti Al-Quran mesti kurang daripada 50% lah Dia tidak burang tu Memang Dan juga kalau menyentuh Al-Quran tu yang tadi masjid, Kalau menyentuh dengan benda yang tidak boleh dengan Al-Quran boleh Pakai pembalik ke, pakai didi ke, pakai apalah Benda yang tidak bersantum dengan aturan Tak boleh sentuh Tapi kalau benda yang dah tak bersantum dengan aturan Dan setengah aturan itu dia, dia macam Memang dia dah Jadi sampul aturan tu Dan tak boleh dipisahkan dengan aturan Maka dia pun tak boleh sentuh Pun tak boleh sentuh Begitu juga harus mem baginya membawa kitab-kitab tafsir Al-Quran Yang mana tafsirannya itu lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Quran Ini kerana orang yang berbuat demikian tidak dianggap sebagai pembawa Al-Quran di sisi pandangan umum umur Jadi kalau ada tafsir Al-Quran Selalu bahasa Melayu, selalu Al-Quran Jadi kalau tafsir dia itu lebih daripada Al-Quran maka boleh bawa Tapi kalau terjemahan Ini ha. kita tengok mana Tengah-tengah terjemahan tu Dia disertakan dengan syarat Dan syarat-syarat kaki ke Agak-agak kan? lah Kalau Al-Quran tu lebih daripada Kisan layu mana ya, Dia dianggap Al-Quran Kalau Kisan Al-Quran tu kurang Maka dia dianggap al Bukan dianggap quran Faham Faham? Eh? <tuh> tahulah nak alihkan dekat pada buku. Tak boleh. Tak boleh semua nak tekan. Boleh boleh. Dia dia menyentuh yeah. satu pasal yang lain, pompawa satu dengan yang lain. Kalau kita ambil satu tangan, segala isu bila kita pegang kita, kita pegang Quran tu kita, kita, kita, kan? kita tak tak berada kan. Kita orang bawa ke sini. Tak boleh membawa. Kalau seQuran tu jatuh dan nak terjatuh pada penggaris Maka pun boleh tak berlul Dia tak boleh membawa Kalau kesulak kadang-kadang kita -kadang bawa -kadang bawah Dia, terbawa, dia sentuh Sebab mazhab An-Nabi boleh, boleh Menyentuh dengan gair boleh ha, Itu mazhab saya Mazhab nabi mazhab Syafi'i tak boleh Mazhab dia menyentuh tak boleh Tapi sentuh dengan benda-benda lain -benda boleh Dan membawa dia boleh Tapi mazhab Syafi'i sentuh tak boleh Bawa pun tak boleh kalau kita pegang pakai kain semua, pakai buah dalam beg ke Tapi dalam itu hanya ada Quran sahaja Maknanya membawa Quran tu pun tak boleh Yang nak kata bawa Quran dalam beg pun mesti kena ada barang lain Dan, kita, dan barang tu mesti lebih dan kita niat pun tak bawa Al-Quran Faham Tapi kalau darurat misalnya lah, itulah yang nisirah Kalau darurat kan kita... Simpan Quran kecil tu dalam dalam poket macam Poket atas kan orang pergi sekolah tu Eh tuan kecil tu simpan dalam poket tu Kitu-kitu dia mungkin kentut pergi ke atas Macam ni sekarang, nampak Waktu dia dah masuk tandas macam ni Hudu dah rata, waktu dia masuk atas Macam nak buat Kalau ada orang pula ada yang ada hudu Dia minta, tolong Tolong Quran di dalam poket saya lepas itu. Kalau tak ada orang macam ni Pergi ke atas Masa dalam keadaan darurat boleh lah Ya Mika'i terpaksa <tuh> menganggir di syukur pun Kumpulin dia di jangkau ah, Pakai itu dia keluarkan Al-Quran dan tak dekat supi Tak ada luna dan cita Al-Amru' bisa dapat kita sah. Pakai itu kalau dah sempit mesti di luar sana Itu Lain, Hah? lagi mencintai Lagi? ha, Ya si al Al-Quran Aku suka yang apa? Bukan yang Al-Quran sendiri tu Kalau macam Dia di berdibad kebaik itu Sebenarnya kan itu pun ada Al-Quran Apa-apalah Aku risau-risau Al-Quran Question daripada Al-Quran Ah. Ha. Kita boleh pakai wadzah ma saya dalam keadaan tadi lah darurat tadi ha, jadi, jadi kan kira-kira kalau darurat kita boleh pegang Semua pun kita boleh pegang darurat lah, sebab ada wadzah yang mengatakan boleh okay. pakai kain, Pakai perkembangan okay. Pakai tak ada nanti Tapi kita dalam keadaan darurat itu pakai ada wadzah nanti Tapi kalau putar dalam keadaan darurat boleh pakai ha Bagaimana? Kita lipat Al-Quran. Ketika kadang-kadang ulu, kadang-kadang ulu, jauh dan kadang-ulu. Itu bawa masalahnya itu, itu masalah ada. Setengah setengah lama, setengah-lama tak buat kita -lipat apalagi, juga kita melipat-lipat Al-Quran, apalagi dan kita kita bolehlah melipat-lipat. Kita, kita nak tandem, tengok kita dapat siarkan ni, kita nak tandem dapat siarkan sendiri kita boleh lipat, tak besar tu. Atas setengah lama tak menggalak karena. Lah. Betul-betul berhubung yang haram tu tak ada Tapi tak menggalakkan Kita tetap lah apa Ketak selit-selit Tanda yang merunda tu Tadi dia tu kan kita buat tanda lah Jangan dibuat-duat setengah lama tak menggalakkan Tapi betul-betul berhubung tu tak ada haram Okay Berhubung oh, nak tiga sekarang nah. okay. Nanti Oh ni kau panjang lah. Raph Haid Pembahasan yang paling Rumit dan sulit di Afrika Ini Raph Haid Sebab tu keluarnya buku ni Ini satu buku yang khusus Bahas Raph Haid Tapi kita bahas ni Saya reka Bismillahirrahmanirrahim Yang kedua Nampak <tongan> kan? Kan dah tak larang Penat? Boleh lagi. Okey Yang kedua haid Maknanya Sebab-sebab yang Diwajibkan mandi Yang kedua adalah Sebab haid Erti haid pada bahasa ialah Mengala Erti bahasa Erti haid pada syarak Ialah darah Tabini Ataupun darah semula jadi yang disebabkan oleh sifat-sifat atau tabiat yang selamat semula jadi yang keluar dari pangkal rahim perempuan selepas ia balah dengan cara yang betul dan pada waktu yang tertentu. Kalau dia kata dengan cara yang betul dan waktu tertentu, sebab nanti kalau dia keluar dengan cara yang tak betul ataupun waktu yang tidak tidak menentu, dia tak wangin, dipanggil istihada. Nanti Nabi yang menjelaskan bahawa haid adalah antara sebab yang wajib amni ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wajah alurna ke anil mahir, kul bua alam. Fahat tak silunisa afil mahir. Walataparbuhunna hatta yakhurna faiza tapaharna faturun min haidu amarul Allah. Mereka bertanya kepada kamu yang mengenai Muhammad tentang hij, katakanlah wahai Muhammad, hij itu ialah kotoran. Alza, alza itu kotoran. Oleh itu kalau kamu menjauhkan diri dari wanita, yang ini maksudnya tidak menyentuhi wanita ketika hij, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, maka sembuhilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu, Abu Karimah, ya, tu, yang beratur terburu. kedua, jadi, ya, satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Abi Ubayy ibni Shaybani, Rasulullah wa anha faida akbaril hayatu faida asala faida adbarat adama wasali. Apabila head datang maka tinggalkanlah sembahyang Dan jika ia telah pergi ataupun berhenti Maka bersihkanlah dirimu dengan mandi daripada darah tersebut dan sembahyanglah okay, Umur balik Maksud balik ialah apabila seseorang lelaki atau perempuan Sampai pada tahap umur tertentu Maka dia menjadi orang yang layak menerima taklif Taklif ni bebanan lah Mana dipertanggungjawab kan Diwajibkan untuk menerima Ibadah Syariah Itu namanya taklif Yang ditentukan oleh syarak seperti sembahyang puasa haji dan lain-lain Jadi satu balik Maka dia wajib lah Sembayang puasa dan lain-lain Kalau belum balik dia tidak kewajibkan Okay Tahap balik, seseorang itu dapat diketahui dengan beberapa perkara Yang pertama, mimpi Yang pertama, mimpi Keluarannya mani, nama secara alat, Sama dengan lelaki atau perempuan Yang kedua, melihat dan rahir Ini khusus untuk perempuan Waktu yang menjadikannya baligh disebabkan mimpi atau keluar air ialah apabila dia mencapai umur 9 tahun qamariah. Jadi nanti tahun syamsiah dengan tahun qamariah kalau tahun qamariah bila Islam lah. kan mahar safar yang menis awal demenai, awal dan akhir dan awal dan akhir itu bulan qamariah. Kalau yang syamsiah aku masih jelah Januari, Februari, Mac, April. Satu tahun qamariah apa beza dengan syamsiah. Nah, aku itu jawab satu tahun sama sekali nggak satu tahun kau mana aboh bawah hijau, hah? Pinai, hah? Nilai, dulu, tidak mana? Baik, apa jawab? Dulu sih, tapi dulu sih, ah, adik, toh, dulu sih, mana? Tak kaya dulu sih, apa jawab? Ini lalu. Perbezaan dalam bulan Islam dia 29 dan 30. Kalau bulan masing-masing kan dia 30 tahun, 31, ke keluar dia 28, 29, 30, 31. Agak-agak boleh. Tak ada lah internet ke apa tu kau orang punya alat-alat yang canggih tu, server nak set. Ha? Sekarang zaman-zaman IT. Bila kau kau umat dengan dengan dengan segera. Ah ha, bincilah, tekan apa-apa. Tak tahu ada banyak hmm. Jadi nak menentukan Apa ni Umur 9 tahun Kemaria tu Macam mana Maknanya dia kena tahu lah Bila dia berakhir Kemaria Dalam isu ada. tu Itu dia kemarin yang dia Tapi boleh check kan, kan? Okey nanti tengok Cara dia lahir Lepas tu cek 9 tahun eh uh, sejak kemari dia baru tambah 9 tahun. Ah ha, nanti bila dia 9 tahun kemari dia akan dikurang sikit eviden, kalau masih ya tu macam sia. Kelewatan ataupun lambat atau tidak atau tidak daripada umur tersebut adalah bergantung kepada keadaan sesebuah negeri dan sesuatu cara kehidupan. di ha, dunia ni dia bukan ikut tak ikut tanah kalau so, Imam Syafi'i dalam menguturkan kadar haid, kadar balik, kadar sebagainya Imam Syafi'i tak ikut dalil, dia tak ikut hadis sebab pun dia kata pengeri ni bukannya sama semua orang dan masalah nanti dia berdarikan nanti daripada hati Setia Aisyah mengatakan haid hey, sekian setia tapi Imam Syafi'i kata mana boleh Setia Aisyah mana sama dengan wanita seluruh dunia tak nyaman, betul? Hmm. jadi Imam Syafi'i ambil pendekatan dan firman Allah dalam surah al-araab waqul waqul bil ardh. Dalam kamu mengambil keputusan Di dalam perkara yang berkaitan dengan urus kebiasaan orang. Jadi daripada dalil al-Quran ni maka ulama-ulama usul fiqh keluar satu usul fiqh ataupun kaedah fiqh yang yang merosot al 'adat muhaqqamata. Adat itu boleh dijadikan hukum. Bukan adat adat yang kita buat adat, -adat Sandingan dulu. Adat. Ini adat kebiasaan wanita Jadi Imam Syafiq ni ketika menentukan mentukan balik dan head Perempuan ni maka dia telah buat istikrah Dia telah buat penyelidikan Dia tanya seluruh perempuan di Mesir Head berubah hari, berisi berubah hari Berisi berubah hari, balik bila Bila balik dari perempuan Dia tanya sudah hampir seluruh perempuan di Mesir Barulah dia buat istihad istihan Ini tak berdasarkan hadis. Itu Imam Asyafiq jadi Masyafi tak ambil pendekatan dala daripada hadis tentang masalah ni Sebab dia kata tak boleh Tentang masalah ni kita kena ambil pendekatan secara adat Maksudnya kebiasaan wanita tu Selalunya berapa hari dan suci berapa hari Yang paling biasanya berumur berapa-berapa ni, ni umur -umur Itu pendekatan yang juga oleh Masyafi Tak sama dengan Masyafi Masyafi dia pakai dala dan hadis Maksudnya kita tidak menasih Tak sesuai Sekarang ni boleh kan Aisyah bukan sama ya. So perempuan tu ni Berbeza ikut negara, ikut cuaca, ikut bangsa Ikut macam-macam lah hmm? Bukan benar Sebab so, tu kan dia ikmat nanti kan Berumur 15 tahun Berdasarkan tahun-tahun harian Kedian ini yang berkira Apabila tidak berlaku mimpi atau keluarir Jadi biasanya 9 tahun atau 6, Ataupun 15 tahun Kadang-kadang ini diambil kira Apabila tidak berlaku mimpi ataupun keluarir Biasanya akan keluar akhir 9 tahun Tapi kalau tak keluarir juga Tak keluar tak keluar tak keluar Waktu 15 tahun Dah dianggap Tak balik Jangan ni nombor 13-30 tak keluar lagi ni segini Dia tak selesai balik-balik ni tak yang bayang. Kalau sampai 15-15 tak keluar juga Maka otomatik dianggap Balik 15 tahun Tempoh ni Ia sendiri Dari tiga, tiga Iaitu tempoh paling pendek, tempoh paling panjang Dan tempoh yang harid Ataupun yang menjadi kebiasaan Kebanyakan perempuan Tempoh yang paling pendek ialah satu hari satu malam Tempoh yang paling pendek perempuan dalam bulan jami satu hari satu malam. Minimum. Dan tempoh yang paling panjang ialah 15 hari 16 malam. 15 hari termasuk malamlah itu paling panjang. Mana kala tempoh galib atau kebiasaan adalah 6 atau 7 hari. Jadi kalau yang 6-7 hari tu lah. Kalau 15 hari tu Lakin ha, yang tak apa-apa Jadi kalau tepi ni mulai Nanti dia ada puasa lagi Itu namanya isi hara Sekurang-kurangnya waktu suci ada 15 hari Dan tidak ada had tertentu Bagi tempoh panjang Waktu suci Ialah 15 hari dan tidak ada hak tertentu bagi tempoh panjang ni Ini kerana kadang kadang seorang perempuan ni tidak didatangi head dalam tempoh setahun atau dua tahun bahkan beberapa tahun Sekali dia puluh head Dua kali ke tiga kali, lepas tu tak keluar lah Sama-sama tahun Sebenarnya Tapi kalau kerjaan sain mengatakan head ni sain lah Hei ni itulah benih perempuan yang tidak disenyawakan yang merekat kepada dinding rahim Itulah yang kalau tidak disenyawakan dalam waktu tu 48 jam maka dia akan berubah menjadi Hei akan dulu keluar Jadi siapa yang tak keluar Ini hey, maknanya tak ada bening Kalau eh? menurut sainsnya teori lah Hei ni datang kepada bening yang tidak disenyawakan Dia setiap bulan satu kitaran tu akan keluar satu bening Perempuan ini, satu dia benih tu sebulan sebulan sebulan jadi pada waktu yang tepat tu nanti kalau kita orang lelaki bersetubuh dengan orang wanita pada waktu yang tepat maksud benih lelaki boleh hidup 48 jam, benih perempuan boleh hidup 48 jam. Bila bertemunya benih lelaki dengan benih perempuan tu maka akan menghasilkan anak lah insya-Allah kalau diizinkan Allah lah. Jadi ini dah isi Jadi kalau tidak disenyawakan dalam masa tempoh 48 jam maknanya perempuan tu ketika benih dia keluar daripada rahim dia dan pencuri tidak disyuawakan dengan dengan penyerang lelaki maksudnya dia akan melekat pada dinding dinding rahib kemudian akhirnya akan jadi mati akhirnya akan, akan keluar daripada faraj lelaki dan rahib jadi dorisaina kalau sesiapa nak fahamlah penentuan tempo ini adalah berdasarkan kepada istiqra iaitu penyelidikan ulilmal jadi Iaitu pemerhatian, berperinci kepada prinsip-prinsip yang berlaku kerana ia boleh dijadikan standaran dalam menentukan tempoh tersebut. Kaedah usul mereka, atau belum kaedah mereka, kaedah usul. Al-adatul, puan Adat itu boleh dijadikan hukum. Maksud adat di sini kebiasaan, macam perempuan lain dulu, bukan adat-adat itu eh. Bila seorang perempuan melihat darah yang keluar kurang daripada tempoh hei paling pendek iaitu kurang daripada hari semalam Atau melebihi daripada tempoh hei paling panjang iaitu melebihi 15 hari dan 15 malam Maka darah tersebut dianggap sebagai darah istihara iaitu penyakit, bukannya darah hei Ini permasalahan panjanglah, lah selanjutnya hei Semua nanti dia bukannya nak nak kata nanti lepas 15 hari, 15 hari dah tu tu tukai warna niu dan warna-warna pening dan apa darah yang sama juga tapi dia dianggap sebagai ihlalah. Dianggap sebab kadang-kadang menentukan wajib tak wajib sembahyang masalah dia. Di tempoh ni maksudnya memberi satu tempoh kepada haid ni adalah memberi satu tempoh supaya perempuan tu dia boleh ni di wajib sembahyang dan dia haram sembahyang. Sebab kalau buat tu haid hey, haram sembahyang. Dan bila dah habis haid hey, dia wajib sembahyang. Jadi kalau perempuan tu keluar, manjar, bulan dua bulan, tak boleh keluar lagi kan Dia sayang pun semayang Perlu, dia tak boleh, kan? dia boleh tidak semayang selama-lamanya Sampai keluar tu lah, kena 6 bulan, 2 Agustus Keluar tu tak boleh lah keluar, pahit keluar, kan Buka lagi, apa lagi Keluar sikit, setiap lagi, keluar sikit, setiap lagi, keluar sikit Sampai 6 bulan, setiap bulan, setiap termisi Jadi tak boleh semayang Jadi tempoh tu ni orang bagi hanya tiga bulan hari sahaja lebih di sebelah hari, keluar lagi, tetap wajib semayang. Dan dianggap darah yang masih keluar lagi, lepas sebelah hari itu, darah yang isi haram. Penyakit. Tapi, hmm. dah keluar macam mana, semayang. Hmm. Jadi, cara-cara itu, saya nak buat. Hmm. Darah isi haram, iaitu penyakit. Darah isi haram adalah darah yang keluar daripada satu urat yang terletak di bawah rahim yang dikira ini. Bukan Al-Azim. Darah ini membatalkan hudur, tapi tidak mewajibkan perempuan tersebut mandi dan tidak wajib meninggalkan semayang puasa. Darah ini membatalkan hudur. Dia kalau keluar, hudur batal, tapi dia tidak mewajibkan perempuan tersebut sebenarnya mandi. Dia tak perlu mandi wajib. Nah, nak kenal, colour, warna pun ada dalam kisah. Memang, mungkin kisah-kisah tak masuklah kat setelah satu Sabtu, 11.30 pagi. Ini kita bahas apa yang ada di sini lah. Darah ini membatalkan urut tidak wajib perempuan sepuluh mandi Dan tidak wajib meninggalkan semayang sepuasa Maksudnya dia, dia wajib, Malah dia wajib semayang lah Wajib puasa Oleh itu perempuan yang keluar darah Tersebut taklah membasuhnya Mengikat atau membalut tempat Keluarnya dan hendaklah Berhudur setiap hari tak semayang panggung ha, Jadi kalau dia jenis si Cahadar ni dia kena Pakai urutnya oh, kan Modest ha. ha? Pat Proteks Pula kewala wanita tu lah kan Oleh ni pakai kewala wanita Dan kemudian dia Kena Berhutu setiap kali Nak bayang fartu Maknanya kalau dia nak bayang fartu Dia kena buat basuh, polisikan Pakai pet tu Kemudian dia ambil hutu Terus bayang, tak boleh dia Tunggu kejap, relax, sekejap, rehas Sekejap, lagi bulan semayang tak boleh Segera berundut, segera semayang Dan semayang faktor, satu semayang waktu Satu berundut, tak boleh kongsi-kongsi Tapi boleh dikongsikan dengan Senat, tak boleh. Itu bagi orang yang Perempuan istilah Terus juga lelaki yang Kenting tak rawas ataupun Mani tak rawas Mani tak rawas dan sebagainya Yang berapa lagi yang tak rawas lah Sikit tak lawa sikit, nanti dia kena hukum jenuh Basuh, tutup Pakai kain, pakai vanquist, apa-apa Ambil duduk, segera semayang Tak boleh nunggu-nunggu Abu Dawah, dah lainnya telah menerangkan Dibu Fatimah binti Ubaishi Dia telah keluar darah istihadah Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam TANU Padanya, sekiranya dia darah rahit Maka dia akan berwarna hitam Yang biasa dikenali oleh orang perempuan jika ia bersifat demikian, maka jangan kamu semayang dan jika tidak bersifat begitu, maka berhubung dan sembahyanglah sesungguhnya ia adalah darah penyakit. Jadi setengah-setengah darah isi halal itu boleh dikenali, boleh dibezakan dengan darah hit tapi setengah-setengah itu tidak boleh dibezakan. Itu cuma kesimpulan ini yang perlu diambil lebih 15 hari walaupun darah itu masih sama tetap dianggap isi halal rumah di dia memang memang complicated sikit Rumit sikit Jadi setengah waktu kata Walaupun dia kata Dalam dia Di sini Nabi kata kan Warna hitam kan Kalau nanti yang terletak tak bersifat macam tu Berarti dia setiap lah. Tapi kadang-kadang Tak macam tu Tapi dia, lepas sebelah ni dia keluar juga Warna hitam juga Jadi Nabi ambil batas hari Tak ambil batas kalor Tidak bergantung kepada warna Ataupun jenis darah tu lah simpulannya kalau lebih 15 hari dianggap istihara tu Nah, kalau nak tilih warna apa nak pasangkan bersuk ni, sah ke apa itu head ke atau macam mana tiba-tiba tanda pulak lain pulak biru pulak pulak kuning lah, hijau pulak yeah. jadi nah. susah kan nak bantu kan senangnya dia ambil kalau 15 hari lepas 15 hari berarti dia lah istihara Baso dah wajib solat. Al-Muhammad bin al-Walid bin Aisyah radhiyallahu anhu dikatakan Fatimah binti al-Baisi telah datang kepada Nabi sallallahu dan berkata Wahai Rasulullah aku telah beristihada oleh itu aku tidak suci maka adakah aku perlu meninggalkan sembahyang? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Itu hanyalah darah penyakit dan bukan darah haid. Ketika kedatangan haid hendaklah engkau meninggalkan sembahyang dan apabila Kadarnya ini telah berlalu, maka hendaklah engkau membasuh darah yang berada pada diri kau dan hendaklah kau bersubayang. <tuh> yang satu ada dua orang, orang-orang ini, orang-orang ini. Yang Pada perkara yang yang gari perkara yang diharapkan ketika haid yang pertama semayam ini berdasarkan pada hadis Fatimah bin Al-Hubayshi radallahu anha yang lalu dalam bab syahadah yang dulu membaca al-Quran menyentuh dan menanggungnya sebagaimana yang telah lalu dalam tajuk perkara-perkara yang diharapkan ketika bujunub baca tak boleh sentuh tak boleh bawa mentas tinggal dalam masjid Netap dalam syi'lah dan tidak haram melintasinya. Melintas tak boleh. Sebagaimana disebut dalam tajuk perkara yang diharamkan ketika keberjuno berdua tadi. Dari yang menunjukkan bahawa dengan hanya melintasi masjid adalah tidak haram. Tambahan kepada tadi-tadi daripada bengkel lalu Ialah sebagaimana yang dilakukan oleh Muslim dan lainnya daripada Aisyah Nahu boleh berkata, 'Sulah san-san telah berucap kepada Ambilkan untukku sejadar di masjid Lalu aku berkata Sesungguhnya aku dalam keadaan Assalamualaikum, hey. salam assalamualaikum. Sesungguhnya haidmu hey, itu bukannya di tanganmu Faham? Tak faham? Jadi dia guna tangan je Bila Nabi dengan Masjid Nabi itu sambung Bila Nabi dengan Masjid Nabi itu sambung ini Nabi seputar tampakkan sejarah tu Dia urut tangan dia Sebelumnya dia tak boleh Tapi mana dia bukan menetap lah tu cuma melalui tangan dia pun. Untuk ambil sejarah Anak saya berkata daripada Mena, Bahawa dia berkata Salah seorang daripada kami Bangun membawa sejarah ke masjid Lalu dia mengamparkannya Senangkan dia dalam keadaan Hei Masuk bersikir, tetap siap tak, tetap balik ke luar Tak boleh, dia tak boleh Memang letak, macam nak, memang nak duduk dalam kisir Nak lepak dengan kisir, itu tak boleh Yang ke So, keempat, tawar Dan ini telah sebut dalam Keluatan yang lalu dan dalam Dana yang lain ialah Seperti yang dilakukan oleh Al-Buhari dan Mesir Dari Asyar al-Jarabur, ia Kami telah keluar dalam kerana yang kerana menelaikan haji Habibulah kami sampai ke satu tempat yang bernama Sa'af Tempat berdampiran dengan mukta Tiba-tiba aku disatangi Dan hey. Rasulullah SAW masuk menemui aku dalam keadaan aku siapa nangis Rasulullah bertanya Apa masalah kamu? Adakah kamu disatangi? Hey. Jawabku Ya, yeah, Rasulullah SAW eh, Ya, yeah. Rasulullah SAW Sesungguhnya ini adalah perkara yang disetapkan Yang telah disetapkan oleh Allah di atas anak cucu perempuan Nabi Adam Maka buatlah sebagaimana orang menengahkan haji, Lakukanlah kecuali kamu jangan tawaf di ka'bah Jadi jangan tawaf di ka'bah Menurut sekeliling yang disebut sehingga kamu bersesti Di sana terdapat perkara-perkara lain -perkara yang diharapkan kata serempuan lain antaranya, Yang pertama melintasi masjid dan melalunya perlalu dibimbangi mencematkan masyid ha, Nanti kalau mana nak lintas, masjid, berjalan masyid. Jadi, kan masyid Bolehkan lintas tapi kalau tengah-tengah keluar masyid nitik tu Tak boleh lah Takut nanti dengan melitik dalam nah masjid Ini kerana darah adalah najis dan haram mencemarkannya dengan najis dan lain-lain kotoran Sekiranya ia selamat daripada mengosorkannya Maka halal paginya melintasi masjid Seperti yang telah anda ketahui Maknanya nak lalu pun boleh Tapi kalau takut melitik nah, tak Yang kedua berpuasa Tidak harus bagi perempuan yang berhati Menanaikan puasa sama ada waktu atau sunat Dalanya segala yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, as-sahabah bertanya kepada perempuan dan baginda ditanya tentang makna kekurangan agama orang perempuan. Baginda bersabda, tidakkah apabila dia berhaid dia tidak dapat bersembahyang dan tidak boleh puasa? Umumnya Islam ini ijmak para ulama. Perempuan yang haid dalam menqadha kembali puasanya setelah suci dan dia tidak wajib mengqadha sembahyang. Apabila jenis ini iaitu apabila headnya telah berhenti maka wajib katanya berpuasa walaupun dia belum mandi. Wasa waja qada bagi berpuasa, tapi kalau semayang tak wajib qada. Cara nak, nak, nak, nak semayang nak semayam tu bagaimana bila bila berhenti. Eh? Pembahasan lebih detail tu dalam buku yang orang lagi. Salah. Salah. Salah itu tapi tak bahasa. Dia nanti kalau lahir tu berhenti waktu Soho Terakhir tu berhenti waktu Asar Terakhir tu berhenti waktu Maghrib Waktu Isyak macam mana kan nah, Yang tu apa yang perlu dikodok Perlu waktu tu sahajakah Atau waktu, baru dia ambil waktu yang boleh dijamakkan yang sebelumnya waktu Panjang perasan ni Nanti siapa akan lupa Kita kan? punya masa Kita buat kelas tu tu Buat Okay tak. Baik. Hmm. Baik. So, buat itu just just. ada ada apa? Ada beberapa cadangan untuk supaya buat kelas khusus membahas bab-bab perempuan ni. Apa dia? Ha, dia. Apa dia? kan perempuan tidak boleh hadir. Kalau dia dan kata he tak boleh masuk masjid. tapi jangan dengan seminda orang saudara tengah-tengah he dia akan nikah. Ade. Ha? Biasanya orang akan akad nikah waktu subur Malam tu dengan waktu subur atau waktu bening tengah keluar dia akan tentukan hari tu dia akan akad nikah malam tu juga. Tak boleh kan? Dan dia akan tentukan pada hari Jumaat Sunnah akan nikah pada hari Jumaat Dan dia akan ambil pada hari Malam tu, minggu waktu subuh Dan, dan kita ramai tu ada waktu subuh Waktu subuh tu, waktu benih Mereka keluar pada rahim dia Dan dia nikah pada hari Jumaat Malam tu juga, saya Bismillah sejarah orang tau tapi kalau orang kalangan mana tidak ada tak, tidak ada perintah dalam syarak tidak disunahkan juga tapi mana ini ada larangan maksudnya diutamakan larangan tak boleh mana dia kalau ada langganan head dia tak boleh meletak di, di di di walaupun akad ikan tapi akad ikan tu kan lelaki je wali dengan si suami dan tansi, tak si perempuan tak boleh hadir pun di rumah tapi jaranglah orang dalam keadaan head dia dia buat dia kahwin dengan Allah Keren. Ha? Keren. Come on minute betul ke? Saya perlu dia nak. Tak kiralah apa hmm. sekalipun akad nikah ke yang nak diakad ke daramara ke pengapit ke apa ke kalau masjid memang total haram. Tak boleh duduk dalam masjid Kalau surau ni yang saya cakap tadi lah Kalau surau tu status dia bukan wakaf boleh Kalau status dia wakaf maka haram tak boleh Tak tahu, sebelum pernah jumpa lagi Dibenarkan dalam masalah berikah Tak tahu tak jumpa lagi nak kisah Ada kan? Ada. Tak ada kan? Jadi kalau yang saudara mara perempuan yang nak nikah tu boleh ada dalam keadaan Kita tak jadi, tu lah Kita dah nak kisah Okay Buat, Ha? Bukan ke-mixam apa-apa? Nanti tengok Oh tu kat luar nikah kan Koleh ya tak ada yang di dibawas Tidak Tidak ada yang dibawas Tidak ada yang dibawas Tidak ada Tapi kalau misalnya Nampak jemual boleh ha, Taklah Kalau misalnya orang yang nak menghadiri Akad nikah tu nanti orang yang penting Kebetulan dia pula Sikit waktu tu kan kita nak kalau suruh kan. Ya, buat buat tempat yang weti dihadiri ni semua orang. Ha? Padang jamban. Okey. Terus Al-Bukhari dan Muslim telah berialkan Dan lafaz dari imam Muslim daripada Mu'azah, bahawa dia berkata Aku bertanya Aisyah r.a Mengapa perempuan yang haid dikehendaki laki puasa dan tidak perlu mengkadak semayang Aisyah dalam menjawab Kami telah didatangi haid ketika bersama-sama Dengan Rasulullah s.a.w Lalu Rasulullah s.a.w memerintahkan kami mengkadak puasa dan tidak Menyuruh kami mengkadak semayang Dia jawab mengapa kenapa Dia apa yang saya kata itu jadi sebut Banyak tak menyebabkan Mudah-mudahan antara hikmahnya ah, Pengarah berlambat, mari lah Sebab kan Mudah-mudahan antara hikmahnya ialah kerana sembahyang itu banyak Berulang-ulang 5 kali sehari Kalau dia hit 15 hari Maksudnya 15 kali 5 berapa? 15 kali 5 75 Jadi dia kena sepatut 75 waktu semayang Maka ia akan membebankan dan menyusahkan Jika diperintahkan supaya mafazakannya Berlainan dengan puasa Hanya sebulan dalam tahun. Jadi kalau peralamanan tu kebetulan dia hit 15 hari Maksudnya dia kena bodoh 15 hari lah. Dan tempoh dia pun panjang Sebulan, balance 11 bulan itu ada lah kan Dia nak buat 15 hari lagi Tak masalah. Ini kalau semayang nak kena bodoh 7-7 waktu misalnya kalau dia mengenal 15 hari kan Mandi samping dia nak buat waktu yang pada hari tu dia nak kena pokot lagi lah 75 waktu. Mestilah. Okay, Tapi dalam 75 waktu tu kalau dia tak mampu nak buat, dia nak buat pun dalam tempoh ni mulasari dia. Tak lagi mudah lagi dia, dia lagi. Waktu dia dia, dia, dia, dia ini, tak ni tak habis dolak lagi jadi hel lagi. Tambah lagi kerja boleh waktu nak kena waktu, tak habis lagi pokot, hel lagi. Mampu eh. 20000 dia. Jadi maknanya syarab tu syarian tu dia tak menyusahkan, tak mengembangkan Al-Misir yang, yang ketiga Melakukan pertumbuhan Jadi ketika datang hate haram melakukan pertumbuhan Ketika perempuan dalam keadaan hate maka haram dia melakukan pertumbuhan dengan suami dia berseronok dan bergaul dengan isteri pada kawasan antara pusat dan lutut. Maksudnya busukoh haram dan berseronok ataupun apa, iskinta dalam mazhab. Dia tak subuh lebih dia main-main juga antara pusat dan lutut itu tak boleh. Atas sabar, pusat ke atas sampai kepada dan lutut ke bawah. Tak main yang bijak begitu sabar. Kawasan antara pusat dan lutut. Jadi ke? 해, jadi suami bagi suami haram untuk hmm. bermain-main bertangga-tangga dengan isteri. Jadi waktu Untuk hey, eh, hmm. selain mereka kawasan pusat dan terpusat namun tu tu boleh. Firman Allah Subhanahu Wa Nisa Afil Mahir Wanita perbuhurna hatta yahburna. Baginda telah harnafatuhna minhayu amarohumullah. Maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu hay. Tidak boleh menyentuhinya dan jangan kamu menghampiri mereka sehingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka sentuhilah mereka pada tempat yang diperintahkan oleh ya Allah beri kamu al-Baqarah ayat 136. Abu Daud dalam relaganya benda Abdullah bin Saad radhiyallahu anhu je. telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dibenarkan? Apakah yang dibenarkan aku lakukan terhadap isteriku ketika dia dalam keadaan haid? Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kamu yang di atas daripada kain taro yang di atas daripada kain taro. Kain taro ialah pakaian yang menutup pertengahan badan dan di bawahnya iaitu kebiasaan daripada Pusat dan lutut. Hah, sama lagi. Kerja, si Covid sampai enam puluh tiga, berana, tuh pun pelajaran untuk lah. berjilah, tapi berdekat sejak sembilan belas tiga ada soalan, ha? Oh, okay. mungkin ini soalan yang tak berkaitan dengan tajuan Kita tanya, apakah sunnah itu sunnah Dan apakah sunnah itu sunnah Tak nah, berawal kita, kita Dengan sini kan eh? Dia ada kaitan dengan bapak sajid Bur, Bapak lumbah dan bapak salam Dia kena ejaan sunnah Sinun Ta malam Ta Sunnatun kita lafazkan dengan lafaz yang sempurna lah. Sinun tamarbutah <Sing> yang bulat betul -betul. Sunnatun <Sing> Dan kalau kita wakafkan dia, dia akan jadi <Sing> nah. Sunnah Tamarbutah kalau dibaca ketika wakaf Jadi hal Jadi sunnah Itu lafaz mufrat Ataupun lafaz singular Satu sunnah Tapi kalau dua sunnah Sunnatani Itu dua dalam bahasa Arab dia ada singular, dua dan plural. Dalam bahasa Inggeris dia cuma ada singular dan plural. Dua ke atas itu berarti plural kan. Kalau book, jadi books. Ada S Betul. Bagi bahasa Arab dia jenis ke segala dua tambah alif nun. Sunnatun satu, sunnataani dua. Tiga dan ke atas baru dianggap plural tapi dalam bahasa Arab dipanggil jamak. Yang satu simbolnya dihimpun frad, dua di pangit tasnya, tiga di pangit jama. Jama kepada sunnah ataupun sunnatul adalah sunnatul. Tak maksuhan, tak terbuka. Di mana diwakafkan sunnat, Sunnah Yang tadi memfrad, kalau wakaf jadi sunnah, kalau jama jadi sunnat. Ada pun sedar kelihatan ataupun, ataupun orang ataupun orang-orang biasa eh. Senat. Sunat. Sunat tu. Sunat tu. Ha? Sunat akan Jadi sunat ni kadang-kadang orang kata sunat, selagi sunat. Itu dari sebab Saya sangat-sangat kata dia di bahasa. Sebenarnya tambah ya. Orang Melayu kata sunat tapi sebutan yang sebenar ialah sunnah. Tak ada sunat-sunat ni. Jadi kalau dia sebut jamak. Sebut jamak sunnah tu, sebutlah kalau sunnah kan. Jamak sunnah ni, sunnah-sunnah. Faham? Ini bahasa. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa sunnatlah. Sunnah. Kalau kena kalau yang tadi ni Arab dia nak sunnah ni lain ke? Sunnah, sunnah lain ke kita ni? Dari istilah juga Dari istilah Sunnah ni menurut Nama hadis lain Menurut Nama usul fekah lain Menurut Nama sekah lain Menurut Nama dakwah atau wahizah lain Menurut Nama lu'ah lain Menurut Nama umat syurid lain Semua lain ni. Sunnah Kalau menurut Nama hadis Sunnah tu hadis ha? Kalau menurut Nama hadis ni Sunnah tu hadis Sunnah adun, eh, bin, Nabi Nabi apa-apa yang dikatakan oleh Nabi apa-apa yang dibuat oleh Nabi apa-apa yang ditetapkan oleh Nabi itu adalah sunnah al-aqwal al-af'al atawun taqrirat al-aqwal kata-kata al-af'al perbuatan taqrirat penelapan itu sunnah nanti pula right? <tuh> dari segi Mekah dari segi Mekah sunat ataupun sunnah yang orang yang sebenarnya apa sebutannya kalau melihat sebenarnya, mereka sebenarnya kan? sesuatu perbuatan ataupun sunnustan yang tidak mesti oleh syarak dan sekiranya melakukannya mendapat pahala dan sekiranya tidak melakukannya atau meninggalkannya tidak mendapat rasa itu reski mereka tak disebutkan. Kalau reski reski <tuh> Satu lagi pulak, apakah sunnah? Sunnah itu adalah At-Tarifah Al-Masluh Katul at -tari Biti Tarifah ataupun jalan ataupun cara yang dipilih, yang dipilih Yang dipilih dalam agama Jadi apa-apa yang dipilih sebagai satu tarifah dan syariat dalam agama itu dianggap sebagai sunnah Termasuklah yang wajib ke, yang alam ke, yang termasuk termasuk juga sebagai umum ini dia akan menjadi tarifah Ia bukan sunnah dari sekian. yang tadi tu Hadisnya ataupun yang buat apa-apa Tak -apa buat apa-apa Tarifah tu Al-Masuh katu sikit Barikah yang dipilih yang dilalui dalam al -alamus. Jadi dia yang Boleh dikatakan semua sunnah ni Adalah daripada hadis Ada juga nanti sunnah tu daripada Al-Quran, ada juga sunnah tu Nanti daripada ijimah Nanti ada juga sunnah tu daripada kias sebab dia satu tarikah, satu hukum yang telah ditetapkan oleh jalan kamu Misalnya, ini nak tadi Itu sunat menurut satu pihak Sampai? Ha. Jadi nak kata apakah sunat ke sunat, apakah sunat ke sunat, sunat, ke sunat Apa jawabnya? baca? Ha? Dari segi bahasa, samalah Dari segi bahasa, zaman Sebab kita orang-orang sunat, sunat, sunat Kalau sepatutnya sunat tapi dari silah-silah, masa yang panjang tadi Kalau menurut hadis lain, menurut syarikat lain, menurut syarikat lain Menurut, menurut penawah-dawah, menurut saya Kalau menurut umum-ulam-ulam da'wah dan, dan ma'wa'is Maksudnya sunnah tu apa-apa yang kehidupan Nabi saya sunnah Apa-apa? Kehidupan Nabi surah sunnah Termasuklah surah Nabi, sirah Nabi dan sarilah Nabi Surah ini rupa-rupa pakaian Nabi Rupa Nabi, surah Perjalanan hijau lagi Perjalanan hijau lagi Itu tentang Yang juga Dari rah fikir lagi Itu pun maksud Itu menurut Membuat dakwah Dan membuat Semua Jadi panjang Pembangsaan ini Dalam usul usul ini Waktu musulah Jadi Isilah syarat Cukup Eh Faham Nanti kalau orang tu citer sunnah sunnah tanya dulu. Ini kau punya cakap sunah ni, menurut saya punya. Ha. Yang kau maksudkan sunnah ni, menurut nama hadis ke, menurut nama fikah ke, menurut nama usulin ke, menurut nama wasilin ke, menurut nama bawah istilahat ke, ke macam mana? Tanya dulu. Ha, cuba aku jelaskan dulu, apa tu sunnah menurut nama hadis, bukakah, wasilin, wasilin apa tu bawah istilahnya tu? kita punya sunah Kita suna. ha, tak ada nak mana mana ya kita nak bina cinta-cinta pada-pada Jadi kita khulung ke dalam ni. Saya nak bagi salam. Kalau tadi harap betul saya boleh bagi saya jawap. Banyak perkara yang perlu kita dalam agama ni. Ada lagi soalan? Ha. Luar. Dia ada ada batas sini, batasan batasan masjid. Dia kalau misalnya waktu dia nak wakafkan satu tempat buat jadi masjid, jadi dia ada batas dia ada batasan. Jadi macam apa? Jadi yang mana yang dalam bater tu dipanggil dalam masjid, yang mana yang berada di luar bater tu mana? Luar masjid lah. Kadang-kadang masjid tu dibina melebihi kadar yang telah dibataskan untuk diwakafkan tu semayang. Jadi dia biasanya dia akan buat yang meh, com. Main main main main demikianlah. Ruang sahaja, main ruang tu, jual lah main kasih kasihnya, diwakafkan untuk jaminan masjid. Ada pun koridor saya ambil jadi jendela aku tu, itu nanti buka masjid. Namaste, boleh, boleh betul betul itu. Kalau wayang hit, wayang bajingan apa, boleh betul tak tak tak tak dianggap masuk dalam masjid. Kasi tangan kita sila moyang banyak apa-apa. Eh, hmm. Dek ni patik ni, dia tanya macam tu, kadang-kadang selepas kena mencit, dia ada dia dia dia tak tulis tu order mencit. Ha, dia kata tanda tu. Kat sini kan order mencit dia naik Dia kena buat lain, kena selak macam apa? Sebelum tu yang kat bank tu ada macam bersih-bersih resit lah, macam santai-santai tu. Sini dah masuk santai dah. Ha? Inilah dia yang hanya diangkat di dalam masjid awal itu yang dikau apa si yang masjid sinda hitah ala dikau dalam masjid dalam masjid jadi macam misaf sedangkan saya sedang mengenai saya sedangkan saya sedangkan saya sedangkan saya sedangkan saya Masuk balik ni dikalah. Niat adalah qasdu shay'in muqtaridan bi fi'lihi. Ini bahasa bahasa bahasa bahasa bahas, kornya. Bahas, bahas, bahas, niat definisi ni ni qasdu shay'in muqtaridan bi fi'lihi. Maksudnya sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Itu tu kalau kita nak semayan niat, masa kita tak pilih niat. Dan kena wujud qasdu mukallud ni ya, tak boleh sebelum. Dia kena Ketika kita melangkah dia masuk dalam masjid itu boleh niat Sekarang lagi ada beberapa perkara Kita yang puasa Puasa tak boleh Dia kena niat sebelum waktu panjang Sebelum waktu subuh, Kena niat Kalau niat waktu subuh tak sah puasa Yang wajit lah Puasa wajit pasang wajit Dia kena niat sebelum Dan juga zakat Zakat itu beza Zakat tak semestinya waktu menyerahkan jaga itu perbuatan itu dia. Sebelum tu nak keluar rumah dan niat-niat lain banyak saja sudah kata. Tapi yang yang yang yang yang, yang umumnya tu lah pasusyen, mufta'ina, mufta'ina bersamaan, biskari dengan perbuatan. Angka ni kan yang masuk nanti, angka yang dikal. Jadi kawasan masjid menjadi haram. Banyak yang dibangunkan, banyak share-share dengan masjid tanah haram tu Allah razza taala tabaraka. Tapi tu, tapi tu tengok ni. Dan tiga urang batas-batas masjid. Batas masjid tu boleh diubah? Diubah maksudnya dia, sekarang ni dia kan dia wakafkan lagi, Jadi ini saja. Ini tiba dia nak ubah sebab saya nak niatkan nak wakafkan lagi. Jadi okay, nak membesarkan lagi hari tu jadi macam masjid. Boleh? Dia tak fix pada satu satu kadarnya. Hmm. Negeri mana? Hmm. Ah, tak ada. Satu sahaja amal, satu lagi kau oh, mulia niat yang yang bila dihidang dalam semayang misalnya 3 perkara tu kan tak air pasal tak dengan tak arus tu 3 rukun niat dalam semayang pasal ni menyediakan soli ataupun uh, tak air menentukan kan? tak harus juga membezakan antara lupa, apa ni satu semayang-semayang lain sahaja aku sembahyang suatu gobor jadi hitam-hitam tu senat jadi kumasan dia kalau tak wajib berkaitan di laya ta'arah maknanya ada rasa siapa yang buat amal bukan kerana Allah, Allah tak terima itu bukan syarat sahnya amal tu itu, itu korbujat, penerimaan, penerimaan yang lain, macam-macam baga lain kalau kita semayang misalnya dengan suhu kita niat lah ok tapi kita semayang kerana nak menunjuk ke orang misalnya semayang kita sesah kita dah terlepas daripada tanggungjawab, kadang kewajipan mengenaikan semayang tetapi namanya semayang itu diterima oleh Allah atau tidak itu bergantung kepada niat yang teridahi ta'ala walaupun kita sebut diidahi ta'ala tapi sebenarnya seorang nak buat seorang lain tapi tak diterima, tapi tak tunjuk tak terimualah semua orang lain tak ada tak tunjuk sekali dah buat, dah selesai lah tanggungjawab tapi diterima atau tidak diterima itu bergantung kepada Allah itu langsung kepada Allah Nanti ada pembahasan khusus Selepas saya eh, sudah puluh Jadi sebelum ni tak habis ni kan? Ada lagi? Ha? Fahid ha? ha? kan okay. Fahid? Okay. Bagaimana Iwak ke sana Isu? Ha? Bagaimana kita tak Kita tak suka Kita tak suka Kita tak tidak ada apa-apa yang akan main Kepuih-puih Akhirnya pening kan Kalau banyak pening-pengingan pening Europe... Di dalam nak mentafsirkan Ayat-ayat mutasyabihat Seperti lafaz isiwa Kan ada dua sabdu Satu ta'wil Satu ta'wil Kalau nak ikut ta'wilnya Kami beriman kepada Allah Dengan apa-apa yang Allah Mencifati zatnya dengan lafaz Lafaz seperti Yadol, Wajuhun, Wijilun, Ainul dan sebagainya Dan kaiti Yadol, Wajuhun Dan kami tak tahu apa kaitiannya Dan Lepas tu Alu Albu, bila Bila bersanya itu, sama itu Itu tafwit punya Jawapan Kalau anda nak pilih tafwit, itulah jawapannya Kalau dah ta'wil, ta'wil Kalau ta'wil, ta'wil kepada Kalau tangan boleh ditakwilkan Yang masuk atas kekuasaan Ataupun pertolongan Kalau mata pengawasan kalau wajh bertizad itu takwil takwil yang bintang pun dia tetapkan boleh lamakan takwil dia secara zahni bukan penting. Okey, baiklah. Duduk sama al-nawam jamak dan takwil. Yeah. dia masalahnya etika. Ah, hal Kalau kita mempersamakan Uh, dalam dalam uh, buat, buat, buat Tangan Allah dia atas tangan-tangan boleh ke baca, Kita tak boleh etikah Oh tangan Allah tu Tangan macam tangan yang Ini etikan Itu yang mempercayai Dan dia kan jadi kafir atau fasik Kalau dia memang betul-betul Allah tu ada tangan Berarti kafir Tapi kalau dia, dia buat etikah Allah tu ada tangan Tapi tak macam tangan kita Itu fasik Jadi sekadar baca dia Bukan kita kan orang Melayu Dia tak bisa jemaah kan? ada masih ada lagi segala kalam yang terlalu berhati-hati sampai sampai kat pengkatan tangan tu dia tak baca tangan dia baca jari. Yang Allah di atas tangan-tangan mereka. Diajuz Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu yang bererti. Semuanya a perlu syahdin khaliqul illah Semua dikalau tu akan menjadi kecuali wish ha, Allah. dengan memakai perkataan Arab pula. Itu yang maksudnya itu. Fasna al-Qun di kan? Buatlah kapal di atas ahiyum kami Haa, dia tengok menuluh ahiyum Makanya dia, dia lapanglah ahiyum, dia tak boleh nak siwa ke mata kami Kalau yang tak boleh, dia tak perlu rasa Tengok, jadi kita sekadang nak Jumlah nama you, jatuh tangan Allah di atas Tangan-tangan oleh you, tak boleh Allah buat istiwa di atas Araj, istiwa tu oh. Leku baca Duduk sendir boleh siwak dalam bahasa tinggi baca? Hah. Itu pun silap dia kan? Silapannya berantai, dua sentit Bagi kini? Tujuh Semayu Ket Lepak Semayang Semayang kan? Allah bersemayang yang tak aras Cuma kita tengok pada Orang yang kita nak sampai tu Kalau kita, kalau takut kita, kita terjemahkan benda tu Kita takut takut nanti orang tu boleh seringur Jadi maknanya dia terjemahkan isu tu bersemayam Berarti nanti dia akan Dia akan henggar bantuan seolah kita berantikat Bahawa tu ayam Allah tu bersemayam Atau haraj Ini mah juga orang yang Kalau lebih ni Ini bahaya ni nak Ini kalau ikut bahasa Semayam berarti nah, Jelas kan lah Kalau lama-lama Dalam dalam <tuk> mentaksirkan ayat ni Dia mentaksirkan Orang menterjemahkan tu kan Jadi masalah pasal Kita orang Melayu Lepas kan? tu lah Dibuat tu tak kat dalam tu Bagi campur nasi lemak Betul? Ada kata? Kita nak contoh nasi lemak Kita kan nak bekerja nasi lemak Apa tu nasi lemak? Nasinya Masakkan dengan Jantan Tapi kalau kita cimakan Kita ada bahasa Langsung inggering Masih lemak Sain rice Sain <tuk> rice Fast rice kalau orang-orang kita dengan fair play, kan Dan benda tu pun tak sesuai kan Terjemahan dalam bahasa Melayu Kalau fair rice, jadi Sebab Bahan-bahan nasi rumah tu kita bagi nasi yang masakkan dengan hantan Betul tak? Itu masalah ada Jadi sekarang terjemah jadi bahasa Hanya untuk untuk terjemah Tak masalah Jangan mentafsirkan Dan men beretika, bahawa Tafsiran tu lah yang tepat lah Yang tak Itu lah yang boleh Kalau salah tanya, kekuasaan, kekuasaan eh, Ikiwak Ikiwak Menguasai Ikiwak menguasai Ikiwak menguasai Ikiwak atau menguasai okay, Jadi tak boleh lah Ok, okay. Haa, nah, lagi? Oh, ada ok, cara setakat kita tambahkan kekuasaan Nanti sepak dulu Jadi Haa? Huh? Dan hadis 40 ni pun ada ada ada orang minta lelaki muslimin dan muslimat Dia minta tukar Dia kata buatlah hadis yang satu buat tujuh ayahad Siapa? Kalau dia kata ada setengah hari tu tak dapat Jadi dia nak ikut kelas hadis tapi dia tak dapat datang ayahad Lelaki pun ada, perempuan pun Muslimin dan muslimat Jadi kita kata tukar Tolong tukar kita bincang dengan dia orang Boleh tak buat hadis yang satu Tujuh hari ahad Siapa? Setuju tak setuju? Nanti kita buat sesuatu pasal-pasal. Jadi kemarin aku yang baik itu Allah Ta'ala Apa yang tak baik itu atas kemain saya lah. Saya minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada orang tuaan muslimin dan muslimat segerinya ada perkataan-perkataan yang kurang menyenangkan. Eh? dan kemudian mudahan Allah Subhanahu bagi kita taufik dan kemampuan sehingga aku tunjuk benda bagi kita faham kita amalkan dan kita sampaikan insyaallah kita tutup majlis kita dengan sahabat-sahabat majlis saudara-saudari yang ini saudara-saudari yang sudah taena serta kewajib sebaik subhanallah wa bi taqwallahi izbilamma yaqul wa sallallahu salli alaihi wa sallam